No, takže teda jo, o kognitivní lingvistice obecně a konkrétně chci mluvit o tom trošičku, čím se zabývám teďka já nejvíc, a to je, a teď jsme s kolegou jenom ptali sborník na toto téma, kognitivní dimenze diskurzu. Jaký jak způsobem bylo možné spojit analýzu diskurzu s, s tím, co víme z kognitivní lingvistiky. Takže teďka já trošičku tak si nejsem tak jistý. K tomu vlastně mluvím, z hlediska, jak si, uh, uh, abych viděl, jako kde mám vysvětlovat více a kde, a kde, a kde mít. Protože já chci to trošičku teda promulit o tom, jak vlastně dnes vypadá, co, co to znamená, jak řekne analýza diskurzu, nebo diskurs, či oběcí, co znamená, jak řekne kognitivní lingvistika, a potom jak, jak teda ty dvě, jak teda ty dvě, teda ty dvě věc, teda spolu Tak jenom, když tak bys jak nějak zeptal, co vlastně co vlastně mě chcete. Jak, abych, jo, já můžu také tu se zastavit na něčem více, na něčem méně. A já teda toho, jaksi seminář kognitivních věd a ty kognitivní jsou tak široké, že často se sejdou kognitivní věci a obecně nerozumí. Tak já jako nerad bych udělal ten omyl, na začátku, když je možné, že on ale, no, ale Já myslím, že je to taky hodně široký. Teď, že bychom to mám takový návrh, že uh, máme dvě hodiny. A, takže ta přednáška bude z nějak už jsem boha a se nějaká diskuse, která vlastně může nasměrovat ten zájem. No. Dobře. Tak jo, takže tak já teda o něčem tedy pohvařím. A když tady byste měli otázky i prostě jako, uh, během uh, toho co budu říkat, tak klidně je položte. tak. Takže. A ten podtitul toho, toho názvu je vlastně více méně tu otázku, čo, co, um, co bude mít analýza diskurzu z toho, když se podívá na kognitivní přístupy k jazyku. A to znamená, nejzajímavější věci vystoup člověk získá uh, z pohledu na, na konstrukční gramatiky, taky vlastně se jí říká kognitivní gramatika, a, a teorii pojmové integrace. A já nevím do jaké míry. Víš, že o konstrukčních gramatikách a kognitivních gramatikách se v Čechách příliš nemluví. Daniš vůbec. A o pojmové integraci nevím. Můžu to taky se na to zeptat? Když řeknu pojmová integrace, nebo taky se mi říká anglicky blending theory. Conceptual integration theory a taková. Ne, není, to, ne, není to příliš běžný pojem. A, takže, takže to je dobrý, takže aspoň to bude zajímavé pro vás, opakovat. A, ta, a uh, ono to není ničím zvláštním převratné, to zajímavé, že, se, že, se, že najednou to umožňuje nový pohled na, na spoustu problém, starých problémů, takže nečekejte něco úplně, za, úplně převratného, ale na druhou stranu, pokud jste někteří z vás lingvisté, nebo aspoň lingvistikou obeznámení, tak tam některé převratné věci se tam a tam v tom jsou skryté. Takže tohle to je jen přehled toho struktura na té přednášky. Nejdřív chci tedy pohovořit krátce o tom, jak dnes vypadá studium diskurzu a jak vypadá dneska kognitivní lingvistika. A potom tedy uh, trošičku blíže se podně na její zblížení. A tam budu mohlet, to smazání klasických jazykovědných dichotomí. Uh, a, uh, Přínos tak, takového psychologického nebo pojmového realismu, a potom tedy konkrétně jako pojmová integrace konstrukční gramatik. Ale taky se chci podívat na to, co vlastně naopak studium diskurzu může přinést kognitivní lingvistice. A přes, protože předpokládám, že tady kognitivní lingvisté žádní nesedí uh, přímo. Uh, tak, uh, a taky, myslím, co může vlastně k studium diskurzu přivést všem těm, pod disiplnán mají s s než vysokoškolského společnost, To znamená včetně psychologie, ekonomické psychologie, a, nebo, a včetně všech včet záležitosti, tedy kolem kognice. A budu tam teda hovořit o dvou věcech, jenom trošičku je jenom okrajově, a to je o v podstatě sociologické nebo interakčním realizmu a textovém realizmu. A já to vysvětlím, co to přesně, co to přesně znamená. Takže, co to, co, to, co to znamená diskurs, že? to vlastně neznamená diskurs. Tak to samotné slovo je takové, takové prapodivné, protože může znamenat spoustu věcí, může znamenat prostě jenom text. Většinou, když člověk může to napsat celou knihu o diskurzu, a bude tomu diskurs diskursu text a bude to znamenat to samo. A nebo to taky může znamenat prostě konverzaci, což vlastně v podstatě pak většině to slovo původně, no, pak ne, původně ale také, jak se používá v většině, znamená jen konverzaci. A nebo taky to může znamenat celý kód komunikace, že To znamená, a pak se může, může hovořit o různých diskurzech. No já když říkám, no, hovořím o tom slovu, diskurz, tak tím myslím všechny tyhle ty věci tak nějak hromada. jenom kdyby náhodou mohlo jít na to, že jde ke zmatejní mezi jakými použitími slova diskurs, tak, tak pak tak, tak na to poukážu. No v podstatě to slovo diskurs, nebo analýza diskurzu, znamená jednu, v podstatě dneska věcí, buď to tedy v podstatě znamená, znamená to analýzu obsáhlých textů, nebo, nebo to jsme říká textová linguistika. Tam se zabývá takovými věcmi jako jsou textové struktury a koheze a koreference. Kohé... Takový hezký e, název. V podstatě koheze, textu znamená, znamená jak ten, co vlastně to tak intuitivně pochopíte, znamená jak ten text drží pochromadě. E, rozlišuje se občas mezi kohezí a koherencí, znamená koheze je formální soubezdnost textu, to znamená snad Spoje a různé odkazy a anafóry a takové věci. A koherence je významová soudružnost textu, ale v tom, um, v tom, um, o tom asi vůbec nebudeme dál hovořit. Když, když analyzujete ten velký text, tak potom záleží na tom, je velice důležité, co si vlastně myslíte o tom, že text je. A jeden z předních textových linguistů, uh, Michael Howey, na Ho, mluvil o různých metaforách textu. A to je, to je docela důležité z toho uvědomit, že klasická textová lingvistika, nebo klasické pojetí textu se dívá na text se, jako v podstatě, jako kdyby to, by to byla větší věta. A jestliže je text větší věta, tak znamená, že tam budou různé členské větné vztahy v tom. To znamená, že, budou, že to bude mít prostě že, že vlastně různé... Eh, Věty hlavní, vedlejší a různé mezi vztahy řízení a, a, a, a nadřízenosti a podřízenosti a takové různé, takové různé věci. A, to, a taky to znamená, že tam budou pravidla. Tady se jednoznačná pravidla. To znamená, když je sloveso, které má objekt, tak ten objekt bude mít bude ve čtvrtém páru v češtině. A když teda si myslíte, že ten text je jako věta, tak potom když se jdete, tak bude mít podobná pravidla jako, jako věta. Uh, no, a tak je možná jiná, jiná podstatě, jiný, jiný, jiný pohled na text, jiná metafora textu. A hojně navrhnu text, metaforu textu jako souboru prací jednoho autora. Když jsme to znamená, když se vytváří, že autor píše to své souborné dílo, sebrané spisy. A no, no tady sebrané spisy potom to vytváříme A tak jsem se růzil mezi těmi. Jsou tam prostě takové ostrovy textů, které, které se různým způsobem sobě navazují. A to navazování není lineární a není, a není asi strukturované, ale víceméně vytváří celek a my se můžeme tady soustředit na různé části toho, toho textu. Takže to znamená, je to vlastně mnohem méně, ale tenhle text má mnohem méně strukturně spjatý celek. Není to vlastně není podobný větě v tomto. A to se docela jako radikální pojetí textu a, a když právě já o textu, tak spíš se blížím k téhleté metafoře textu, než, té, než, než text jako větší věta. No, pak ještě, já si tady asi vlastně uvědomím, že jsem zapomněl jeden typ analýzy diskurzy, dnes další, jenom rychle zmíním se, tak jsem říká konverzační analýza, velice populární v, v Americe, a tam většina tady je, je, se spí, je mnohem podobná, někde mezi těmi dvěma, co jsou tady na, na tom, na, jak jsem říkala, slajdu, nebo... Na, a, a, taková ta, a ta druhá oblast analýzy diskurzu, o které vlastně v podstatě, když se o ní mluví, když se o nich píše v médiích, tak to se o tom se píše, a to je kritická analýza diskurzu nebo kritická studia diskurzu. A to většinou má původ ve, ve francouzské tradici, tak, poststrukturalism strukturalismu, postmoderným, jak všichni znají Foucaulta a a, a, a, všech, a celou to vlastně. Jasně, si přizlišně představit, co tím myslí ta dekonstrukční a, a, a, a věci podoklem dekonstrukční tradice. A tím se do textu přivádí otázky etnografické, otázky sociální kognice nebo společenské kognice, já ne, nevím, nějaký český termín pro to, social cognition. A, a, a také politických dějí. No a ta kritická analýza diskurzu je důležitě zajímavá tím, že má politickou dimenzi a, v tom, a té, té politické dimenzi se od samotnému začátku přiznává. A více na ně to znamená, že když se díváte na ty, na ty konkrétní analytické práce těch uh, autorů, tak eh, oni jsou většinou tady vždycky z, z vícové pozice. A víceméně se snaží tedy analyzovat různé struktury skrývání a mocenské, moc, mocenské textu. A, a potom se teda, a víceméně se tedy víceméně se ptají, otázku, co ten text vlastně znamená ve skutečnosti. Víceméně se snažení na to, co se v něm skrývá. No, takže tady máme teď to vlastně dva diskurzy. Na jednou straně máme tady, jak se tady to všechno dává dohromady, to spolu Na druhou stranu máme úplně vícelně nezávislost a máme potom uh, otázku, co se teda v tom diskurzu skrývá, co nám, jakým způsobem může se manipulovat jazykem atd. Atd. No a tak dále. Na všechno to trošičku jaksi lepí uh, Michael Halliday. Lingvisté tady u nás, v podstatě, když, když tři nejvýznačnější lingvisté linguisté v současnosti by se zvalo tak, je Chomsky a Michael Halliday, a když se ptáte, mě, tak ještě tam je George Lakoff. A, a možná Lakoff a Langacker a William Croft, tady tyhle ty tři, myslím si, že jsou velice význační, ale, ale, ale Halliday a Chomsky jsou víceméně takové současnosti dva lingvisté. No a Vzhledem k tomu, že v Čechách je velice silná funkční, funkční tradice, tak Halidy tady není příliš, nevím, jestli populární, ale není příliš, se o něm nemluví, prostě protože tady se na ten funkční pohled dívají z, z jiného pohledu, ale je, je velice důležitý. Právě proto, že se vždycky dívá, pro ně je základní notka popisující jazyka text, mimo jiné. Ale já opravo, o tom nechci moc říct, ale jenom chci jenom prostě poznamenat, že je důležité vědět. Hmm. Aha. Koreference asi užíváte jinak v něstatění semantice, prostě není to jako figurská reference. Ne, ne, ne, ne vůbec ne. Je to, je to v podstatě koreference, jsou různé anaforické hmm. záležitosti. Znamená, že, že řek, řekl mu, aby e, to udělal tak tomu, je odkaz na něco, to, to je odkaz na něco. Uděl, a, ty, ty a potom ještě to u toho udělal, tak tam je odmět má a tak to všechno jsou prostě koreferenční záležitosti, odkazuje to na něco. A když se na text, a kdybyste si chtěli udělat takzvanou texturu textu a všechny tyhle ty různé vazby pod, eh, podchytí, tak je to na záležitost. A tak to se říká, to je teda koreference, je jedna z, je vlastně součást jako ta koheze. Tak to je text, nebo diskurs a text. No, pak je tu tedy kognitivní lingvistika, ta druhá část, tohle. to možná teda vás bude zajímat víc. A ta, co to, zna, co to je kognitivní lingvistika? No, jedna možná odpověď je čertví, protože no, v podstatě dneska je téměř jakákoliv lingvistika kognitivní, protože všichni tak nějak tu kognitivní vědu eh, mají berou v potaz. O čem se říká, že je to kognitivní lingvistika? A tak, když já o kognitivní linguistics, tak mluvím v podstatě, ne, to, ne, nebudu to definovat podstatně, ale definovat si kontextem. Znamená to linguistika, kterou dělá skupina lidí, kteří se nazývají kognitivní lingvisté s velkým C v tom případě, kognitivní linguistics s velkým K. A, a teďka budu, budu popisovat více o tom, tak tím se to definuje, ale jedním slovem, když, když řeknu definici, že to jsou tedy, která se zabývá kognitivní povahovou. jazyka, tak to se zabývá v podstatě jaká kognitivní jako tak samotná to ne neřechno. A kdybyste to chtěli určit sociální, což myslím, že ve vědě vůbec není špatná věc definovat obory společensky spíš než podstatou, tak to jsou takový vědy, kteří by jsou... Je pravděpodobné, že když budou publikovat, tak budou publikovat v časopise Cognitive Linguistics. Jo? Zatímco človství v časopise Cognitive Linguistics publikovat nebude. A to je vlastně špatná definice, jo. ale já nechci to rozvádět dál, ale kdybyste jak si potřebovali, tak se prolistujte si tím časopisem, na internetu má osoba, obsah na, na Benjamin, a tam uvidíte, o čem kognitivní lingvisté linguist, s velkým K píšou. No, No, tak v podstatě kognitivní lingvistiku definujete tři oblasti. A když se podíváte na, ně, na některý z. Zdnes už asi šesti úvodů do kognitivní lingvistiky, tak tam ty rozděleny jsou vždycky jiné, ale co je pro nás relevantní dneska, jsou tyhle ty tři oblasti. A to je tady kognitivní semantika nebo pojetí významu, který je založený na kognitivních modelech. A ani z částí té není snadno definovatelná, ale pokusíme se dál. Potom je tu teorie používání jazyka, nebo takzvané, já nevím, Máte tak v Češtině už uvázali nějaký název pro, že se anglicky říká online processing. To je v podstatě se se stará stará dichotomie mezi systém a proces, že od Slava, nebo sleva nebo víceméně LAN parol od, od sosíra, nebo Takže to, tak, tak je to ta část, že ten proces a nebo ta parol a nebo performance, že v čonského pojetí. Ale víceméně znamená teda to, co se procesování jazyka v tom okamžiku pro a tato nová teorie, kterou jsem zmínil, která se říká, běžně v angličtině se jí říká Blending Theory, což do češtiny se teorie míšení nedává žádný smysl, ale také se ji říká občas, nebo oficiální název je její conceptual integration theory, když to někdo nepoužívá běžné řeči. A takže já teda česky jenom mluvím o pojmové integraci. No. A třetí část je, Úplně nejzajímavější pro mě. A, a to je kognitivní gramatika, která vlastně víceméně je to typ kognitivní gramatika, tak jak ji uh, předvadi, představil uh, Langacker, je typ konstrukční gramatiky. A konstrukční gramatiky jsou jasně zajímavý, protože Víceméně už dneska ve světě, kromě té Halidajovy systému gramatiky, tak už jiné gramatiky najdete. Pokud uh, někdo, dneska i ta Čonského, minimalistická teorie poslední, má víceméně některé rysy konstrukční, a uh, je, to, je to vlastně gramatika, která, která má po původ v unifikačních přístupech uh, k té gramatice kdyby náhodou někomu z vás něco řekl, jinak to v podstatě není moc důležité. Ale důležité je, že ty konstrukční gramatiky jsou dneska velice populární. A že jich, jsou, že jich je tuna. A takže já, když mluvím o konstrukční gramatikách, tak já myslím, buď to tu, tu kognitivní konstrukční gramatiku, která se říká po, po Langecroffi kognitivní gramatika. Ale proč já pořád tam tu konstrukční? Protože taky potom je tu ještě William Croft, který napsal tzv. radika knihu, tak se jmenuje, Radikální konstrukční gramatika. A ta víceméně je to je to, to samé, akorát, že to aplikoval na popis mnoha jazyků. Tak, tak, to je tam, uh, tak jenom k tomu. No a ta konstrukční gramatika přináší několik zajímavých věcí. A to je, takhle tady máš ty různé dichotomy. Já bych teďka mluvil o té jedné dichotomy, a potom budu o dalších, ale. Ten rozdíl mezi systémem a procesem se víceméně více maže. A e, proto se hovoří o takzvaném instančním modelu jazyka, nebo usage base. Já nevím, jak se do češtiny přeloží usage base. Tak já to říkám instanční model jazyka. To znamená, že jazyk, který je založený, nebo jazyk, jazyka založený na jeho používání. Tedy na konkrétních instancích použitých. A kauntijní konstrukční gramatika je důležitá tím, že v ní veškeré jednotky jazyka mají význam. Ne, ne, neexistuje jim jako jednotka bez významu, nebo jak se tradičně se jim říká synsemantické, nebo aspoň u nás v Čechá a autosemantické jednotky. znamená, že Ale je synsemantická jednotka, která se má o sobě význam nemá, zatímco auto je autosemantická jednotka, protože se má o sobě význam. Aha. A tato znalosty se naprosto stírá, a, a to je zásadní. Proto to bude zásadní, se na to, jak se za to, to dá použít na analýzu diskurzu. Tak se teda podjáma na tom kus opuště. No, tady tady už bude možná tohoto pro vás zajímavé, protože, a zároveň, protože samozřejmě protože eh, pojmové modely, nebo vnitřní modely. Nebo rámce, nebo scénáře, nebo skripty, nebo je je, vlastně, je. Je vlastně přístup, který je psychologii, nebo v kognitivní vědě, velice běžný, nebo je to pojem, se pořád, o kterém se pořád mluví. No a já, kognitivní lingvistika, nebo, když se ho, když hovoří o pojmových modelech, tak většinou se po, hovoří o pojetí laikofobie, kde on vlastně v podstatě říká, že tedy, Nositely veškerého významu jsou pojmové struktury, kterým on říká idealizované jako modely, ale temě se jim taky říká ve posledních knihách, kterým říká rámce, protože je to přístupnější, on se snaží to aplikovat na politiku. A ty je více ve všechny všechny ty ostatní typy, scénáře, skripty, rámce a ty další věci. No, takže to jsou strukturované Ty pojmové modely jsou strukturované třemi, typ, třemi typy struktur. A jsou propoziční, metaforické a metonymické, a ne s někým i samozřejmě, <laughs> obráceně to, ty, A obrazově schematické. A, a tak o tom se podrobněji za chvíli. A ty modely potom utváří strukturovaný pojmový systém. No. A já velice důsledně, důrazně nechci, Říkat naprosto nic o jeho povaze, jeho mentální reprezentace. To znamená, nechci vůbec říkat nic o tom, co je, na, co je jde v tom mozku nakreslené. To prostě o tom nechci nic říct, protože vždycky, když se o tom začne mluvit, tak to toho vznikne naprosto i maglice. A o tom já jsem hovořil vlastně na té konferenci, když jsem tady byl na chodzim, o problému izomorfie, a tak já prostě nechci to o tom mluvit dál, ale se tedy, že. Budu říkat věci, že se vám bude zdát, že říkám něco, co, co máme vlastně. Tam zasítěvaného v tom mozku. A nic takového neříkám. <laughs> jenom, ale jenom vlastně mluvím o tom systému pojmovém to, které máme přístup. A o ničem se v mozku ne, nic neví. Velice často se tady mluví o paměti. Paměť se často jak si vyběh, že co je dlouhodobé paměti a zkráté paměti. Naprosto na to si zapomeno. Tak teda jaký, takže pojďme se teda třeba na pohybový model učitelů. Učitelství učitel, to je, jak, jak by mohlo vypadat jako příklad. No tak propoziční struktury v tom modelu by byly různé lidové nebo folkové teorie a definice. Různé příběhy, které si brávíme o typické příklady učitelů, to znamená, že tam důležité, jak samozřejmě ty kognitivní modely jsou často indi mají individuální složku, a nejenom systémovou složku sdílenou, ale, ale, ale a různé scénáře, že si dovedeme představit, že by učitel, tak si všichni dovednu tak jako co dělá, různé metaforické, metonymické skupy, to znamená to, co je učitel jako, že učitel jako zahradník, když řekneme, všichni okamžitě si dovedeme aktivovat spoustu dalších struktur, které nám umožní toho učitele, pojem učitele promítnout na pojem zahradníka a víme, v čem je. Že? Víme, že, teda, že to neznamená, že chodí s modikou, ale že to znamená, že pomáhá šákům růst. Takže tam potřebujeme samozřejmě ještě další, spoustu dalších věcí okolo toho. No, a potom nám se taky obrazuje schematické struktury, což je, a tady je to nejkontroverznější část těch kognitivních jako, modelů lejkofové reprezentace, protože tam se jakoby zdá, když jste v filozofovém Littgensteinovském typu pražení, tak se nám rozhodně nebude líbit, protože se tam zdá, že tam jsou nějaké mentální reprezentace. A lejko se to možná taky vyslí, ale jestli se to myslí, že to myslí špatně, my nevíme, co tam v tom mozku je, ale víme teda, že tam, že... že Máme náměsou schematický ob obrazu učitele různého různé úrovně schematičnosti. znamená, Jak vám tady kreslím, tím bych vám ukázal kreslit prostě několika čarany čaramy, třeba který má za sebou taburu, jak si ale to nic víc nic něm vidět. že to jsou, tady typ, tak jeden jeden typ, to to je jedno, jeden typ vlastně jako polobohatého obrazu, ale taky taky samozřejmě můžu nakreslit, můžu takhle nakreslit to. A když se mluví o učitelé, tak, všichni vlastně, tak je tady takový vztah mezi těmi. tak špatně kreslím, že ani tohle nemůžeme ale, ale, Takže kdybych tam dělal to za nějakou perspektivu, tak byl, takže prostě, když vám řeknu, mluvíme o učiteli, tak kde je ten učitel? Tak všichni víme, že to je tady. Máme ty obrazné schematické struktury, jsou vlastně jenom zachycení schematických vztahů. To znamená, že ten učitel je prototypicky větší než ty, než ty žáci, že jeden žáků je hodně. za tady ten čtverek za ním a Prostrkla hlavu, ale. Takže, jo, ale prostě nepotřebujeme. Takže tady existují tyhle schematické obrazová schémata, tak to víme. Čeká se jim říká představová schéma. A já, já, já vždycky jsem jim říká obrazová. Takže a když jsem asi překládal tak jsem na říkal obrazová. Takže, no, a, a, takže víme, že víme to, že takové obrazy. Něco takového prostě jsme prostě něco takového existuje jenom prostě proto, že když se zeptáme hodně lidí, tak, tak nám prostě řeknou tyhle ty, jak o tom jsou schopni říct. Hmm. A potom jsme schopni postulovat spoustu dalších věc, věcí, to znamená, když dáme rozbor, jak fungují předložky, nebo jak, funguje, jak fungují aktantores tady ve větě, to znamená, že jo, objekt a, před, a předmět, takže víme prostě, že většinou ten, že, že většinou ten, ten subjekt teda ve větě, že bude mít nějaký vliv na ten předmět. Takže tam prostě víme, že schématicky ještě nějaké tam máme. A to tom chci ještě později. Takže všechno tohle tam můžeme mít. No a jak teda, jaké o to máme doklady? ještě říkat, to je to jeden typ dokladů, že se můžeme zeptat vidět. Po potom spoustu typů dokladů máme prostě v jazyce. Když se na jazyce, tak prostě, kde se lidé zase, vidíme prostě různé uh, definice, jak se, se, se definují věci, co se jaké se používají, metafory, takže těch dokladuje v jazyce spoustu. Nepotřebujeme jen hudně se dívat nějak vloubějí do mozku. Trošku takže... Jenhle tím se, chci skončit to, co říkám o té, o té kognitivní semantice s tím, že se tady naprosto pomenul několik tlustých knih, tak třeba osobu Leonarda Thalmyho, který je vlastně takový přední kognitivní semantik, ale tam se to hodně o tom linguistického významu, jako jazy, jazykového významu. No, když se tak díváme, tak zjistíme, že ta semantika vlastně není zase tak obtížná ve ta záležitost. No je zajímavá a obsáhlá, ale není se tak složitá. A já potom na konci řeknu, kde tam uvedu ta, takovou novou to, v tomto. No, ale teď máme tady ty významy, ty významové různé, ty modely pojímavé. Nebo dvojmové. No. no a když ty modely vlastně se, když ho pou, toho během použití, tak ty modely potom Strukturují podle Lejkofa něco, čemu se říká podle Žila Fokoněra, mentální prostory. A tady jsme zase v problematické, že se zdá, jakoby, že tady musíme vědět něco o tom, o e, schopnosti soustředění, o paměti, o takových věcech. A něco tam takového určitě bude v tom, ale není to, není to proto důležité. Tak. No, a teďka samozřejmě, když se ty pojmové modely aktivují, tak se nikdy neaktivuje jenom jeden. Také jsou prostě určitým percepčním mm. kontextu, že neustále. No. A když tedy přijdu do styku dva pojmové modely v jazyce nebo tři, v jazyce, tak dochází k něčemu, čemu se říká pojmová integrace. A to víceméně je podobné tomu, co se v tradiční pojmové teorie metafory čemu se říká promítání. že tam Tady jsou dva, dva mentální prostory, které navzájem se promítnou, a vytvoří. A teďka tady už opouštím pojmové teorie metafory, protože toho pro výsledkem toho promítnutí je nový mentální prostor, který je integrací těch předchozí. A já to ukážu na příkladu. A důležité je u toho nového prostoru, že, není kombinací, že ta integrace není kombinací, k spojením všeho z těch stupních prostorů, mentálních prostorů, ale že je částečná ta integrace. A tím pádem samozřejmě může být i individuální na základě kontextu na, na, na, na, pro různé lidi. To je velice důležité pro diskurs potom. Ne. A další důležité vlastnost integrace je oportunistická. To znamená, že se, ty, že se ty věci integrují, nebo že při tom promítání se často něčeho zachytí úplně náhodně. To znamená, že to třeba funguje. A tady opět spojení s diskuzem, že Fukon mluvil o tom o důležitosti prostředků prostředků, třeba rýmu. No? Že jenom to, že se něco rýmuje, tak najednou se to zdá, že to má, že to jak že, to, že to, nějak pojmově klesá. To znamená, když možná že jsem, když dítě tak jsme pobíhali po hřišti a volali jsme praha Brno, Paříž, Hitler patří za mříž. A vlastně jsme, jo, a jenom, jenom, tom, jenom tím pojmem, jenom tím toho Rýmu jsme se utvářeli velice silný pojmový model toho, teda co, co, že Hitler je ten špatný Paříž, že a, a ten a ten Rím. A v Paříči se dotazovala v že tak to, že můžeme tam si se podívat jako na historické souvislosti, to samozřejmě ale to, to, to, to v tom nehrálo žádnou roli, jenom se to jasně vyjmovalo. A, a, a, a pak ta další část, to bylo že čáklad čalitřiční, Hitler to byl kůliční. A takže jenom taková, za, Jo, takže tady to tady, je tady, tady, tady, tady jenom ukázka toho oportunismu ty, v integraci, že vlastně v podstatě ta integrace je velice částečná. To je na tom případě jenom formální, že se teda vezme ta formální část. Ale myslím si, že to je velice, to je velice důležité. No a ta poslední věc, o která je ono důležitá, je, že je tedy, že, že samozřejmě je všudy přítomná, když takhle již nějakým způsobem pojmeme. No a pak se tam hovoří taky o, ta, o že se často teda nějaká konkrétní integrace, kult, jak si dojde ke kulturnímu konsensu, konsensu nebo kulturnímu konsensu, tak se potom kodifikuje. A v angličně se tomu říká entrenchment, o tom moc mluvit, ale to dá rozum. No problém jedna kritika, pomlouvá, teorie polnulé integrace pochází z toho, že popisuje úplně všechno, a, tím, a víme o tom věce, které popisují úplně všechno, že nevysvětlují vůbec nic. A tak, a, tak, abychom se tedy vyhli této kritice, Tak si můžeme načetnout různé typy integrace a také různé omezení, která, jsou, která se která to můžeme najít, když se díváme na různé případy, případy integrace, integrace. Ale jenom bych chtěl si upozornit, že všechny tyhle ty, rozdělení jsou provizorní a pracovní. Tohle to není, není, nechci to, tohle to já, minimálně já osobně. To nechci předkládat jako klasifikaci nějakého prostě to, že tak, tohle jsou typy. Ale myslím, že jsou užitečné pracovní, pracovní rozli, užitečná pracovní rozlišení tohle. No. Takže třeba se právě rozlišuje mezi analogickou integrací nebo anglicky říká kompozice, kompozičný. kde vlastně teda přijdou dva nezávislé pojmy a, ty, a, ty, a dojde tam k nich. Integrace. Takže to může mít například učitel a daněpis. Takže ještě tady je už to kodifikované inte, už je tak si kodifikovaný právě by měli. Takže víme, co to znamená ještě určitě tak když máme učitel něčeho jiný nějakého nového předmětu, který je učitel počítačů, tak potom tady tak. Tato integrace, že se prostě, že se jsou představit jak teda ty dva pojmy, jsou spolu společné. No, a potom taky samoloví o integraci typu, teda, kde vlastně se jedná o to, je tom, to je vlastně jiná o dokončení. A to je většinou to, a to je toho, kdy do kde, dojde, kde se používá, kde se, kde se, kde vlastně celým kontext, kde vlastně ten Integrující prostor je kontext, znamená, že z kontextu, z kontextu se doplní něco do určitého prostoru, který máme momentálně. A potom jsou ty integrační procesy, které jsou rozvádějící, že se tedy nějakým vyšším způsobem rozvádí to, co má v jednom prostoru pomocí, pomocí integrací s jiným. A já vám tak pra příkladu potom dám. Napak no, jsou tam určitá omezení, že třeba výsledkem integrace je vždycky jeden prostor. No, a ten prostor je nový, je má určité nové vlastnosti. A když to vidíte, jsme v tom procesu, tady máme nějaký kontextový obecný prostor, tady máme jeden zdrojový prostor a druhý zdrojový prostor. A těch zdrojových prostor může být nekonečně mnoho, ale často jsou jenom dva, nebo na tři. Napak no, tady máme nový, čím říká se mu Blend, integrovaný prostor. A jak vidíte, že to máte prostě různé prostě elementy těch jednotlivých prostorů, jsou různě vzájemně a se promítnuté, ale vidíte, že ten výsledný integrovaný prostor má elementy, které jsou nové, zvané emergent structures. Jo, něco prostě, které, které, které povstávají sami v tom novém prostoru. Třeba dobrý příklad se, se že o počítačový virus. Jo, takže má, máte prostě domenu nějakou, nějaký prostě zdroj počítačů, zdrojový prostor, potom doménu virů, Některé věci, to typu roznožování a, a škodlivost, se zájemně různě promítnou, ale potom taky povstane spousta věcí, které nenajdete ani v doméně počítačů, to znamená třeba samostatné šíření, že? Ale to nenejdete věci, které třeba nenajdete ani v doméně, ani v doméně e, běru, nebo biologické nemocí. A potom taky spousta věcí, které v těch, a těch doménách jsou, se nepromítnou, Vůbec. To znamená, že počítače mají tiskárny, ale ty do toho, to, že, to, že taky počítači tiskárna, tiskárně, prostě čekají, nějak žádným se nepromítá. A tady jsou opět toho oportunismu a individualismu. <laughs> tom, že samozřejmě lidé, kteří vědí o, toho o počítačích tak málo, tak se můžou třeba obávat. Já jsem se s na taky nesetkal. Je to představit, že někdo se může bát, že mu virus se dostane do tiskární, takže je taková, i taková i tak i taková možnost, je tam, že tam bude. Další věc, prostě víme, že, prostě, že se virus z počítačů nedá přenášet vzduchem. Ale si to představ... ale stejně jako se lidé, když si jí prostě, se mě jsem že jsem máš na tom internet, <laughs> jo, tak stejně jako to, takže prostě tahle stejně prostě je možné, tak člověk člověk ptá, jestli. Jestli, má, jestli, jestli, má, jestli prostě ten virus se může přehodit vzduchem, Takže tady, tady, tady je hezké, jako příklad. No. A tady ta, mezi ta omezení tak patří, že tak tady jedním, tady je ta integrační omezení, že teda vzniká jeden prostor. Potom omezení další že většinou tam se, většinou se v té integraci zachovává topologie relací. To znamená, většinou tady a, a, Většinou třeba tomu ještě něco má nějaký vztah je dobré mít vztahy v tom promítání. Zachovává se většinou metaforická projekce. To znamená, když má, nějakou prostě, nějakou metaforu, tak ta metafora, zůstává, zůstává e, zůstávají ty vztahy podobné, když když se pochází, tak integrace přes metaforu. Další velice důležitý je, je tam komprese. To znamená metonymická komprese. Že takový ten známý příklad od Lenkofej, že se říká takové ty myšlenky, podobné myšlenky můžete najít v knihovně. A samozřejmě ty myšlenky jsou v knihách a ty, a ty knihy jsou v knihovně. U, u té projekce většinou tyhle ty meto, metonymické řetězce jsou zkomprimovány, to znamená, že, se tam, že, že, to je, že, že už tam prostě nemáme nějakou, že to procházíme při procesování. Um, hm. Uh, tou, že, tím řetězcem, tak to, tak to Další, já to že říkám, ospravedlnění hypostáza, a myslím ji čistě pouze, protože to, že, že spousta těch uh, zkomprimovaných integrálních prostorů je možné je deintegrovat zase. A to je třeba povzáš důležité, jak diskuzi, se tohle velice často děje. Uh, Vzáš politicky, no, v jakémkoliv. A, a to znamená, že potom je nutné ospravedlnění to promítnutí. Takže, takže, například, jak jsem, řekl, jsem přesně dělal tohleto to opočítat, počítač, to virus, když jsem prostě si, když se podíváte na záznamy internetových diskuzí, tam vidíte, že si prostě odborníci říkají, se Tohle to už není virus. Jo, tady tohle počítač prostě není jako tohle to není virus, tohleto se píže, červy a ty trojanské koni ty, a tyhle, ty koně, tyhle trojský koně, koně. A, takže, jo, takže evidentně ty odborníci si byli nutní, museli prostě ten, ten komprimovaný pojem toho viru zase dekomprimovat a nějaký způsobem ho prostě promítnout, přerozdělit. Takže v takže podstatě to, ta, ten integrovaný prostor musí, od, musí být, když prostě dojde k té hypostázi, toho jeho rozbalení nebo té integraci. Tak musí být ospraveditelné ospraveditelný no, no, a, ty, a, ty, a, ty, a, a Také samozřejmě teď dochází k přenosu různých inferencí, to znamená a, a, to, nebo vývodů. A ty jsou taky které většinou zachovány v, tom, a, v té, té integraci. To znamená, že pokud máte oběžou to a, se Vily se šíří samovolně v těle, že tam. Takže i počítačové se šíří samovolně. To znamená, že není nutné, aby ten člověk něco dělal a protoji šíření. No. Potom taky se někdy hovoří, nebo někteří lidé hovoří, a ten, to teorie je tak. Ta teorie je tak nová. Měl v podstatě poprvé světě začal v roce 95 nebo 94 nosím. Že? Žil, že? Žil Faukonier a Mark Church neutější jak Zaklatelé. že ještě ne, protože to protože těch věcí jsou vlastně jenom náčrty, že tam úplně, to nejsou úplně přesně rozhodné záležitosti. No, tak, takže, takže jeden taky se občas mluví o úrovních, na kterých se to odhrává, to znamená komprese nějaké základní, perceptuální zkušenosti nebo, a taky automatická integrace, nebo kreativní integrace. Znamená, to ukážu vám několik příkladů všeho. Takže třeba se když se podíváte první řádek, tak já to, to budu říct příklad. No. Hnědé auto, hnědá čekoláda, hnědá králo. Tak nám se zdá, že je naprosto neproblematická, gramatická a významová relace, že jo? To znamená, že máte tady něakej, nějaká prostě... nějaký predikát. hnědosti, že jo? A potom tady, má, tady prostě tady má, můžete dávat, že prostě kráva. A to je prostě buď buď pravdivý nebo nepravdivý. To je taková tak to, v recestu, to prostě obedec tí věc, co tam zapíše. No ale když se podíváte tak jak tyhle ty ruzi, tyhle ty všechny tři věci jsou hnědý naprosto prostě způsobem. Zatímco tím hnědá čokoláda, je hnědá úplně na Tam prostě není důležité, co u dětské, hnědá. Jo. Zatímco hnědá kráva, nebo hnědá kráva, je má fleky hnědý, nemá u nás, v třeba ne, ale u nás má hnědý flek, ale většinou může být bílá, může mít prostě dva, tři malý hnědý flinčí, to už je to hnědná kráva. Pokud jste z lesnice, tak, tak víte, že prostě, když, když prostě řekne vám někdo přejde tu hnědnou krávu, tak já řeknu, že přiveď tu bílou právu s, s maličkými a mělyma že je to prostě jedna kráva, hněvka, na oproti červní krávě. No a hnědý auto je hnědý, že je že prostě jako ostříkaný měrou barvou, že, že, prostě, prostě, úplně, že ty hnědé věci jsou prostě hnědý naprosto jiným způsobem. A to právě ten proces, ten, který například. To je integrace v tom, že ukázka toho, že ta integrace je, tady jak naprosto, že je naprosto automatická, nemusí být rozšířená, rozšírná, obšírně rozebraná jako v tom případě, jako v tom případě jako, jako věru. Že? Já přeskočím to další, to něm budu později. A potom, že možná vzpomínáte před pár lety, nevím, že se na těch kontroverzní, na které na tom plakátě stálo. Prostě muži mají rádi ženy, které poslouchají. A já nevím, jestli si to vybavujete, ale bylo to, že odblu plakát, že žena ležela vedle uh, Sterea od Sony. Takže tam dochází prostě, prostě k integraci toho obrazu s tím, s tím posloucháním. Vlastně ta u poslou toho poslouchání má dva významy, které se teda v dispozici. Ale a ten význam, který chceme slyšet, uh, nebo který z toho, toho to, afirmace chce, je ta, je ten, co se přijímá se poslouchání, hudby, nebo dozhasu. Uh, tak v těch, který mi říká, že učitelka není povolání, ale diagnóza. A v podstatě, co se, tím, co se tím myslí, že co se tím, ta se, takže v podstatě, tohle jsme schopni pochopit jedině, a pouze pochopnáme, tak jak si aktivujeme velice složité pojmové struktury kolem toho, nejenom kolem toho, co prostě vlastně vypadá učitelka, jak jsem to říkal tady tohoto, ale taky o tom, co teda vlastně, tak máme tu metony, že diagnóza odkazuje k nemoci, že odkazuje tomu a odkazuje tedy a v tomto případě odkazuje většinou nějaké psychické, nebo co znamená mluv, a odkazuje tedy na to, že ty jsou v té společenství společenský jednom ze společenských obrazů. Je obrazu bytosti nervózní a, a, a cholerické. A, tak, a je, je je velice dobré možné, že a ty je tady má individuální element, takže a, a kulturní taky. Ten další příklad je velice zajímavý, jak další ukázka toho, že do té integrace vstupují často jenom formální prostředky, jenom formální čas, to, Celá ta integrace. Takže když, když vidíte, matka je přání myšlenky, že? A, já jsem to, se, a to, to, to jsem z té přeřeknutí samozřejmě. Že? že přání osce myšlenky je to přísloví. Ale já jsem to slyšel několikrát. Do, mat, je, mat, otec je přání myšlenky, matkaře. Že není, není vůbec důležité, že, že to přísloví dává ten původní smysl metaforický, no? ale že už tady se prostě s nám hodí a už prostě všichni něco si myslí. To znamená, že, že celá ta, ten vztah byl zkomprimován do té míry, že už nezáleží, není nutné, ty gramatické relace v tom, větě dávali a gramaticko semantické relace v případě Dávaly jakýkoliv smysl. Měli jste dokonce nebočně kodifikovat, takže například v angličtině když se říká, to Fuch, tak se, tak můžete říct buď to I could care less anebo I couldn't care less. Jo? to znamená, že samozřejmě smysl dává jenom to, že by O, jo, o to by, už by mi o to nešlo, ne, nemohlo jít mín, že jo? Více ale když řeknete, o to by mohlo jít mín, tak to teoreticky znamená přesný opat, že jo? Ale v Americe se to kodifikovalo, že americká angličtina říká I could careless. To znamená, ten, vlastně jo, tam se to zakodifikovalo, že se to radši přistupuje. Říkali něco v britské angličtině, když tohle slyšíte vy, tak mu to nedává smysl, že se v angličtina říká I could careless. Takže tohle jako, to, to může jít velice daleko. No. No a tady je další příklad, že to dneska z novinách jsem to našel. Je to že, přijodil, že uh, velká kontroverze o, o Čunkovi, který říkal prostě, že pokud chcete, aby se někdo zastal, aby se dostal sociální dávky, tak se musíte někdy opálit, no tak co se tady tak se tady tělo, takže prostě víme, že takže takže, takže prostě, že, že, že jo, o romech, Kulturní pozadí máme t jako že maminka nás pochválí, že jsme jako cykáni, že jsme se vrátili opálení z výletu. Vidíme prostě, že, že to hraje roli bar, bar, bar, barva pleti a všechny tyhle ty věci. Jo. Takže vlastně, on vlastně hovoří o opálení. Já jsem to viděl někde, já jsem tohle to je přímo ten citát vodně, ale já jsem to v novinách viděl původně, když jsem citoval jenom o tom opálení, že mě prostě jako parafrázoval, jenom zmínil to opálení, že i to stačí. A prostě není, na pochyb, není, není pochyb o tom, že tím myslel samozřejmě velmi. A potom, že když tady Aplak hovoří, a potom, potom dá rozvádí ten obraz, který máme o Takže tady vidíme nejenom použití té pojmové integrace, že máme to opálení s tou kontextem, ale taky o tom, jak o tom, že takové pojmové struktury existují. Že? Tohle je to docela hezký příklad z diskurzu, že teda, kdybychom si mysleli, že teda nemáme pojmové. Propoziční struktury o lomech, takové, že třeba že vybíhují domy a takovéhle že tohle je to všechno, tak tohle je hezký dopad toho, že ty struktury nějak takové existují, pojmové modely, že on tady hezky prostě vypíše. Takhle to je, to jim, jo? Takhle. Tak, no. no, tak se s námi v té třetí části kognitivní lingvistiky. Nebo možná bych měl pozastavil, teďka se máme nějaké otázky, nebo do A to jsou konstrukci gramatika nebo konstrukční gramatiky. Tak no. potom vejde ne? Já nevím, jestli z vás obsevoval úplně lidistiky, než bychom nějaké sfak, fakult, které místní. Tak tam se rozvíte jako první věc, že jazyk je systém. Ale no, je to strukturovaný systém. To je jaksi prostě, to přece každý. No ale jak kres, s tím nesouhlasí tak úplně, ale hovoří vlastně o jazyku a říká, že jazyk není systém v tom smyslu, jak, jak se o něm myslíme my, ale je to strukturovaný inventář konvenčních symbolických jednotek. Jednokrát celý zbytek, asi tři když se pokusím ilustrovat, co tím vlastně myslím. A jak už jsem tady zmiňoval, jedna z těch tezí je, že všechny jazykové jednotky, Mají význam. A ten význam se liší, co se týče úrovně schématičnosti. A to tady najdete v a No, a, cel, a tady tu to, mezi rozlišeními, mezi lexikem a syntaxi, lexiky, že znamená co, co máte slovník, jak máte pravidla, jak se slovíčka dávají dohromady, jak se na ně dávají koncovky a tak dále, tak to všechno je nahrazeno pouze inventářem. Jazykových konstrukcí. A jedinou operací, která, kterou potřebujeme vědět, a to, co se na ty konstrukce dá výpad, je pojmová integrace. Nebo něco podobného pojmové integrace. Pojmová integrace funguje na významech a víme, že jednotky mají význam a takhle to jak mohlo fungovat. A to, to najdete přímo úplně nejradikálnějším způsobem u Williama Crofta knize, která se příhodním způsobenuje konstrukční konstrukčním gramatikou. Takže on tady jasně říká, že v podstatě je to to samé jako kognitivní gramatika. No, tak jaké jsou ty významy, takže tady všechny jednotky víceméně, jazykové jednotky jsou součástí konstrukce, vlastní konstrukce, vejme A jazyk je jejich inventář. No, jaké to ty významy, jaké ty významy těch konstrukc? samé osoby, jsou konstrukce nebo jako, v podstatě, když si představíš jazyk jako slovník velký jako inventář, že slovník nemá žádnou strukturu, takže je prostě pravodivnej strukturovaný slovník, tak v něm se všechny ty to, to čemu my tradičně říkáme jednotky, to znamená jako a, ale a částka <coughs> věci, tak se v tom slovníku najdou mnohokrát. Jednou jako samostatně a jednou součástí konstrukcí. No. Takže, takže vlastně i to slovo a, je samo o sobě konstrukce, ale tak je to součástí konstrukce e, nějaké složitější. Já, tím, já mě se mi nevybavím, já tam pak nějaký ukážu, ukážu, ukážu. jiný, takže to vlastně v podstatě... ty konstrukce více na ně jsou jaksi předintegrovaný. Jo, to znamená, že vlastně, že jsou, že jsou složitě. Může být jako, a já, já chci potom vám ukázat důležitý, tom, že ty konstrukce můžou být jasně obrovský, obecně a schematický. Takže já říkám na těch lexy? Jazyk je v podstatě, takže vlastně celá ta, taková ta teze, že z čomského hlavní teze pojetí jazyka je, že prostě nekonečná množina jednotek jako slovence, nebo takové takhle, takové. konečná, ale velká množina slovní zásoby a konečná, maličká, v porovnání se slovní zásobou množina pravidel. Jazyk. Jazyk je Tohle je kombinace. A Aplikací, pokud aplikujete ty pravidla na tu slovní zásobu, tak z toho získáte nekonečnou množinu možných pro To je človského definice jazyka. Že, no, a, tady se řík, a tady se vlastně říká, že v podstatě to je samozřejmě slovník sám o sobě, protože je dynamický a neko, je nekonečný, no? že, si, že, už jsem, že to je vlastně nekonečná, ale ale vzhledem tomu, že máme vždyť integrace a, a, a že ten význam těch jednotlivých jednotek je motivovaný a je možné ho dekomprimovat zase různými způsobami. Takže, takže, takže to není tak nemožné, že se nám může zdát prostě v podstatě radši slovní zásoba nějakých pět tisíc, šest, sedm tisíc slov, že jo. Nebo do toho, koho se zeptá, když 20 tisíc, nebo že maximálně nějakých 50 tisíc, když je prostě někdo spouknu sloví. To jako je slovní slovní to takovou ze slovníků aktivní, pasivní, to větší, protože tě většinu těch se pozná. No a najednou prostě úplně jaksi proti-intuitivně se není říká, ne, tak ten slovník je obrovský, ne, prostě nekonečný. A ono to se o nekonečnosti tam nemluví více já to tam říkám v kontextu toho čouského, ale to tam si, samozřejmě, že je konečný, ale že všechny v podstatě všechny ty jednotky se chovají, jako by to byly slováry, a mají nějaký význam. No, Takže to neplatí kompozicionalita. kompozicionalita. neplatí už dávno. To, ta neplatí ani tak, ani tak, ani onáč. Že, uh, <laughs> že, že význam celku je vždycky není naprosto... tak ne, není možné odhodit významu takového části. Že to jsem tady ukázal s tou vědostí vlastně. To je ten s příkladu, že kompozicionalita není naprosto bezproblémová záležitost. Takže samozřejmě platí, protože se ty věci skládají Platí, ale ten princip kompozicionality nebo ten princip skládání je podobný pojmové integraci. No, takže, je, takže není to ta klasická kompozicionalita klasické klasická symbolická logiky, že? To, to je důležité. to jsou lexikální jednotky a pravidla, ty syntetické. Zostávám to tady zakonaný a nebo vlastně už je tvořený jenom něčím, co je obožitým? Co není, no, no v podstatě jo. Ale, ale pozorujte, no, posledního částka teorie minimalismu je víceméně to samé, že? No, to tam už jsou jenom dvě operace, které já jsem jenom, tak se jmenují, ale víceméně méně to je prostě princip unifikační, A tady jenom důležité je o tom, Takhle, když se potom jazyk popisuje prakticky, když sednete s kamarády někdy kolem debatního stolu, tak, e, tak samozřejmě víceméně pořád mluvíte o pravidlech a o rejskách <talk themselves> <element> výrobkách, <definition> ale důležité je, abychom měli vždycky v paměti, že teda co, to, co si tím myslí. To znamená, operativně klidně můžeme mluvit o pravidlech a to není, pro, to není problém, ale když se podíváme když se na jazyk jako takový a, a, a se podíváme tady na celou tu škálu jazyka, tak, eh, tak, je tak se nakonec ukazuje, teda, že v podstatě je mnohem, eh, mnohem lepší se dívat na, na všechny jednotky, jako, na, jako, i na pravidle, jako na, na konstrukce vlastně. Já to, to, to pokusím blíž. To je ten problém s člmskými gramatikou, a s jakoukoliv formální gramatikou, včetně těch skruttolektických gramatik, že nakonec popisuje jenom velice maličkou podnožinu jazyka a Robin Lakeov, ne George Lakeov, ale Robin Lakeov, to dneska jsem dneska také že vlastně v podstatě spousta lidí se od Čonského odklonila, že všichni tito oblíbení lidé z většiny jsou žádní, původní jsou žádní Čonskí, že tak čím, Protože se ukázalo, že vlastně Čonského kolečtězika nepopisovalo nic, co nás na jazyce zajímá. Jo? To znamená, že popisuje že že prostě jenom vlastně vymýšlený formální systém, ale ne to, co my považujeme za jazyk. Zatímco tohleto je Konstrukční gramatiky popisí přesně to, co nás neměře zajímá. No, takže ty, jaký jsou tady ty profilace, jaký, jaký jsou tedy konstrukční možný významy. Opět tohle je jenom takový pracovní seznam. To není tohoto není žádná klasifikace definitivní. No, takže tím konstrukt významem může být buď to profilace nebo komprese. Takže, to je, takže máme prostě věc. Takže máme třeba. Třeba aktuální čistě či, členě v češtině. Vlastně, to je vlastně vlastně konstrukce, která má za úkol profilovat uh, profil, profilovat význam. něco vlastně prostě, něco dají. To samé předložky, že mají prostě můžou mít. Uh, Součástí významů předložek je schopnost profilovat něco. To znamená, Petr stojí před kostelem, tak prostě. Tam profil, děl, nějaký zkoušel ta osoba. A závěrem píšeme už těch předložit, tak další typ významu konstrukci je obrazové schéma, obrazové schéma, To znamená, když máme před, tak posledně, máme, v tom je zahrnuta různá relace velikosti a, prostorové, a prostorové, prostorového stahu, ale je v tom taky, ale v tom taky zahrnuta relace třeba dálky, že. To znamená, že Petr stojí před kostelem, tak já tady teďka takhle můžu to říct, já jsem před Svatým vítem, ale ve skutečnosti vlastně vlastně to tak nejde. No, takže takže tam musí být, je tam prostě vlastně různá relace vzájemnosti. Takže to jsou schematické významy. Dynami, různé, různé významy typu jako dynamické schematické scénáře. To znamená, já už dlouho uvádím takovou větu, že když se řekne, Anglie byla dobita Normany, tak. Uh, to je v pořádku, a přes což záležitá uh, arbeit a Andrej tady dobitá uh, Novákovi nebo Andrej to by normální a Andrej Novákovi tak to prostě už na jednu pocetině není možné prostě pocitinou že ty ten v tom scénáři dobití už to prostě jo tam prostě to neumozní takže to je součást významu toho um, no, eh významu té, té relace eh uh, která která relace na tom no, to A samoz pak samozřejmě samozřejm tam je taky Lexik aha Přesně tak, výborně, to já taky, a nepotřeba Beatles zdobyli Ameriku, že jo, najednou prostě to, pomocí té, té pojmové integrace, jo, najednou prostě my jsme schopní, protože u těch Beatles a Ameriky tak najednou ta relace je jiná, protože ty Beatles my používáme jiným způsobem než, než prostě, než Novákovi, že Ne se ty Novákovi, jak tam běžejí s nečema, jo, rodina čtyř, Přišlená na Anglii a se teda, my jsme schopni doplnit do toho scénáře věci, které potřebujeme na, na jeho interpretaci. Takže najednou už to věc dává smysl v tom, to, tom, tom kontextu. Prostě protože už tam že, už můžeme doplnit, můžeme prostě integrovat tento schéma akuzativní, že? kde prostě, který je jednoznačně tam je potřeba nějaká sověřitelnost s tím, s tím lexikální významem dobytí a s tím lexikálním významem těch složek, že? toho předmětu. A podměty, jo? Takže to je poměrné, tady vidíte, že ta je velice složitá, ale instantní, jako ne, nevěcí, že přes tu neuvěřitelnou složitost vlastně schopná podchytit jesně složitý, složitý význam. No, potom může být lexikální propoziční význam, což vlastně v podstatě je význam, že jo? to je ta, ta reference, jako auto, že jo, tak to auto. E, No, Metaforický význam že jo? může mít, e, e, takže to může, to může být jako ve smyslu Čiže nástroj třeba, tak může být metaforický význam, že to je nástroj řeči a tak, že takže to může takový takovýhle význam. Význam gramatické metafory, to je pojem, zase se může, může tam, kde je možné třeba právě použít nějaký vztah gramatický, tam, kde nepatří, takže metaforicky, takže můžeme třeba, já teďka budu za chvíličku ukážet to na do toho eh, českého, Nekodifikovaného a velice běžného byl odejít. to je příklad toho vlastní vlastně máme teda to pasivní, eh, pasivní konstrukci, kterou jak víme, není možné použít na slovesa, která eh, nemají roli objektu, že jo? Ale v tomto případě je možné tady metaforicky použít tu gramatickou konstrukci někde jinde. Vostá se formální vlastnosti. Samotné formální vlastnosti té jednotky můžou se stát jejich obsahem, jejich, jejich symbolickým významem. Což je to což je velice důležité, že máme, známe to třeba u toho nezajímavého, nezajímavého mě ty tvoje ale. Jo, takže už to, je to ještě tahle je tahle věc. A ale taky, a to je pro nás to nejdůležitější, to když se mluví o dimenzi diskurzu, tak je to ta je žándrová a registrová příslušnost té jednosti. To znamená, jak je to i v tomhle kontextu použít, obhodí se, nebo ta, že ta, ta konstrukce, dejme tomu. Je. No takže, v podstatě, takže jenom rychle schrnu teda v podstatě, tahle ta slide jako schrnuje ty věci, co ta konstrukční gramatika, nebo ty dichotomie, která konstrukční gramatika smazává. A už jsem o však mluvil víceméně, zmínil jsem je. A uvádí implicitně, ale pro nás myslím důležitě, novou dichotomii, o které se jako moc naduji, ale já si myslím, že důležité je zmínit, protože s ní pochází spousta nedorozumění. A tu novou dichotomii, kterou já bych teda rád, o ní říkám vlastně v podstatě zápis a modelování jazyka. A tyhle ty věci věci se velice často míš, míchají v limice. To znamená, třeba když se tady u nás sraha, v Praze se dělá funkční generativní popis jazyka. Tak ten popis samotný už s tím, vlastně, když, když tady se vytváří ten popis jazyka, tak už se vlastně myslel na to, jak se to zapíše do počítače. Jakým způsobem je to možné modelovat na počítači. Na tě, že máte jako tady to gramatickou úroveň, potom statickou úroveň a pak semantickou. A vlastně se ukazuje, prostě, jak se to všechno zakoví a všechno, jak se ten počítač, jak ty pravidla už se potom můžou formálně, algoritmicky zpracovat na počítači. No. To samé, platí proto to, tak populární populární v té době, protože se zdálo, že ten způsob, jakým je možné přímo bez, víceméně bez problémů, modelovat jazyk, to znamená, jakým způsobem dojít umělé inteligenci, to se ukázalo, že naprosto selhalo samozřejmě, to, um, grandiózním způsobem, že formální popis jazyka, co se týče modelování jazyka. A tady o těch, co mluvit o tom, že vlastně a to je důležité, protože to, co se nějak vlastně mluví o konstrukční gramatikách, tak se může zdát předpovědně nelingvistické vám, protože, protože to sebou nenese žádný způsob zápisu, který má algoritmický protějšek, přímo bez, bez, bez prostřední. A, a to je důležité, protože protože nám tady jde vlastně o tom, že musíme to dobře popsat. To znamená, dosáhnout tak s exponativní adekvátností. A potom, když to budeme nějakým způsobem modelovat v oblasti umělé inteligence, tak musíme vědět, co to vlastně máme modelovat a jak necháme na ty umělé inteligence. že to můžeme nějakým horonovými sítě nebo stochastické metody, nebo kombinace klasických algoritmických pravidel a stochastických metod, to nám jako nevadí. Ale je to otázka modelování jazyka, to znamená natural language processing. Že? Zatímco. Tady jde o popis jazyka, to znamená, abychom popsali toho co nejvíc a když máme nějaké pravidlo, tak aby prostě fungovalo vždycky. Tak no. Takže to je tam to je, to je, to je důležitý tohleto, protože když čtete linkerkrát, tak prostě tak linkerkrát je známe, že to je takový ty oblásky, je to je takový ty schémata, že prostě všecko má, takový kolečka a čtverečky, a mezi nimi jsou už nějaké Ale některé jsou pruský čáry, některé nepruský čády, že jsou to profilované věci a neprofilované, a tak se hodně dívá spoustu popsat. Já to nemám rád, protože se dívám toho, já ho spousta. spoustu, ale, ale když dívám to třeba na holovený diskurs, tak už moc nedáš, to pak je to vždycky v nezuce, takže já to nepoužívám. A taky proto, že já on nekreslá ty věci. <laughs> Jo, ale ale když jako, jsem na tom závislí, že ten krov toto to vůbec tak něco Není potřeba prostě formální rotaci. na to, abychom mohli ten jazyk dobře popsat. V tohlední fázi. Jo? A když ho budeme chtít modelovat, prostě na do počítače, nebo tomu napsat gramatiku jazyka, aplikovat, že ho to napsat jazyko, studenty, tak už na nějaký konvence budeme potřebovat zápisu, jenom prostě čistě z komunikačních důvodů. Ne? Ale, ale jinak, ale, ale nesmí nikdy plíst s nikdy a to je tam, myslím, ta důležitá distince. No. no, tak se podíváme teda, tak jenom, já prostě co všecko muselo přijít do té konstrukce, byl odejít, že? Tam, takže tam můžeme mít teda samozřejmě... Uh, máme tu scénář řaduceného odchodu, teda, že někdo prostě odešel. Musel opustit místo... Máme teda, já tady, tady jenom maličká podnožina všeho toho, co tam muselo přijít, takže samozřejmě máme tady potom taky může Máme to slovo odejít a jeho metaforický význam. To znamená, že víme, že odejít neznamená, že prostě odešel ze místnosti, ale tím se opustit nějakou pozici. Pak tu máme pasivní transform, prostě schéma pasivní transformace formální, to znamená, že víme, že, teda se ten, že, že, to, co, že, že to, co teda bylo předmětem, se stává podmětem a naopak. A pak tu máme aktéma, aktentové schéma sloves, aktentové schéma, a to se spojí s tím scénářem. Jo? A samozřejmě v tom scénáři nám v tom atním schémá to slova odejí, slova se odejí, nám chybí ten uh, obět, jo, ten, sub, uh, ten předmět. No, ale protože že když se prohodí, v tom, že, že ta transformace z pasivní je prohodí, to znamená, že teda panová byl odejít. Tak my ho vlastně protože je v té pasivní konstrukci, tak se z ní, tak my, tak se z ní stává vlastně podmět a víme, že tady ten podmět nabývá, nabývá tedy, e, významu gramaticky se stává podnětem, ale je to pacient, vlastně je to pacient z toho, e, to v tom atentovém schématu slova odejít. No, a když se to prostě promítne do toho scénářu na odchru, tak všichni moc víme, co se panu Novákovi stalo. Že. Jo, pak tam máme ještě ta schéma pasivních koncové, takže víme teda, že co se stane tomu slovu odejít, že, se, že prostě se zkrátí, prostě, že teoreticky, by to nemělo vůbec jít aplikovat, že jo, ten pasivum, nás to prostě, no, podle čamskýho to prostě nejde. <laughs> Je v tom slovese prostě, v tom slovese prostě zapsaný, co tady tady konstrukcí může být, nebo kterých pravidla se na něj může aplikovat, všechny morfologických, takže prostě teoreticky ta by neměla existovat vůbec možnost toho odejít, té formy odejít v tomhle, Ale protože my máme to schéma, tak schéma, ta, jak se to jak dělá u jiných sloves podobných, takže máme odejít, zodejít, odejít, odejít, odejít a pak máme ale taky status neologismu, nebo respektive status, takže víme, že to teda prostě, že to, že to, že to, není, jo? Takže my, když to říkáme, tak víme, že děláme, že říkáme něco pro podivního, co se nemá, jo? Nevím, většina lidí samozřejmě, když to říká, tak neví proč, není to schopna popsat, jako v rámci, teda, Terminologicky, ale, ale, vš, ale je to, jasné, je to jasné, že to je neologismus. To ale možná dobře, možná, že za 50 let to už nebude, nebude že protože to, se to stane normální prostě to, to, co se třeba stalo v angličtině, u toho té, o to, že u, tého, u těch u toho slovesného času průběhové, průběhového, že se původně nebylo možné použít na slově stavě třeba lav, že mě a původně to v to všejší to používalo jenom na, asi na pět sloves. Pak se to prostě postupovalo, že už to nešlo použít, to, to, to na akční sloves, ale třeba I'm running, I'm reading, nebo nějaká aktivita, ale nešlo to třeba I'm liking. No, ale dneska můžete klidně říct, že rozdíl mezi I like it a I'm liking. No, takže to nebo I love it a I it takže Takže tam se takže to prostě, takové posudně rozšířilo. Takže si to můžeme představit, že v Češtině se co něco může taky stát, ale nemusí. žádná jako, prediktivní síla, u toho není. Hm. Takže to je teda v konstrukční gramatice, jak si ilustrace toho. A tak jsem vlastně schronul do tří slajdu. Leněk na napsal asi čtyři knihy, takhle tlustí. O popisu, kde to si nepopisuje tu konstrukce, na všech možných jelek. Jako. A, a, člová, a to si píše každý měsíc nyní jeden článek, se zdá, Leně ne, a, takže A, a Kroft jako to toho půvcánek se dá na různý jazyky, velice dobře. A, Laura Janda napsala knihu o tom, jak to funguje na českém taktivu a takhle a prostě v instrumentálu, takže jako prostě je to popsemný na prostě některé zajímavý příklady ilustrativní, ale je to popsemný prostě na celou řadu, na ten jako celý. No, ale problém jedna je, kde se, se ty konstrukční gramatiky kromě snad jednoho článku Lengeckera a kromě několika dalších uh, okrajových publikacích, se to na jevy, které jsou typické pro úroveň diskurzu a ne pro úroveň věty, se o, to moc, se o to tak moc nemluví. To je, to je docela chyba. A tak tady jsou jenom některý příklady toho, jaké jevy se odehrávají na úrovni diskuze, které na úrovni věty tak snadno. Jo? A takže jedna z toho... Jevy je, je, je, kolem koho za koherence, o něm už jsme mluvili. Jevy kolem společenského úzu, mluvní akty, že, ty pragmatické věci kolem žánru, registru, věci jako z literatury, topos, věci kolem pravopisu, věci, které se říká textové kolonie, to znam, já o tom vůbec nechci mluvit, abych to, to Další věci, které se třeba odehrávají na, na úrovni diskurzu, jsou poměrně zajímavá nová věc, o které se toho ještě moc neví, a myslím, že to má to velikou perspektivu, říká se tomu místní gramatiky. To znamená, že vlastně, a zjistilo se to tak, že se dělali analýzy korpusů, Třeba Google, když jít na Google něco hledáte, tak víte, když tam v aspoň napíšete slovo define, zanědáte vltčku a pak něco napíšete, koná to nejde všechny definice. Že? A hledá to tak, že se ukazuje, že například definice mají svoji gramatiku, která se dá poměrně snadno identifikovat, když hledáte velký soubor textu. No? A ta gramatika není samozřejmě je podobná gramatice tak, jak ji známe tradičně, že? ale prostě má určitý pravidla, ze kterých se to dá vyhodit, že, tam, že to je definice, nebo že to je hodnocení, nebo že to je popis, nebo adresa, takovýchhle a takže, a takže tohle to jsou věci, které se ale dají najít jenom na úrovni diskurzu, vlastně, že, to, vlastně, že to je vlastně záležitost funkce. Další věc, a o té jsem, jsem se o nich zmínil, a to je věc, kterou se zabývám já, o které se ještě moc mluví, ale jsem již důležitá, a to je to, že tyhle, ty, tyhle ty rámce referenční nebo modely nejsou fungují automaticky, jak jsem to ukazoval, že, že to je okamžitě, že okamžit, to není prostě proces algoritmického procesu nějakého, že tam prostě dochází k nějakým kešteltovým, to prostě ta integrace prostě funguje psychologicky nějak masivně paralelně, to není. Ale, ale není to tak bezproblémovní. Když se podíváte na jazyk, jako na použití, na noviny, na konverzace lidí, tak zjistíte, že tyhle, že tyhle modely, pojmové modely jsou vyjednávané. To znamená, že se prostě lidi říkají, takhle to přece není, že, nebo, že, nebo že, dejme tomu, lidi třeba o metaforách se mluví tak stále v novinách, prostě, třeba že o válka v Iráku, válka proti terorismu, tak prostě najdete prostě prachty o tom, je to válka, není to válka, jak je to jako válka, jak to není jako válka. Jo. A nebo často velice, když, když lidé píší o tom, to je nesprávné, nebo to je špatný, když prostě říkají prostě někdo, někdo něco říká, a vy napíšete, že se mýlí takovou exegezi náboženského dálměř nějakého textu. Tak to je vlastně součástí toho vyjednávání toho inventáře, že ten inventář prostě není těch významů, není prostě statický. To samé platí to prostě i pro, já nevím, jestli znáte ty práce Labova, že o, o, o so, sociologický, no, sociolinguistické práce ze šedetátejch let, kdy se prostě do ukázalo, že se liší, jak se používají koncovky nebo jak se používá výslovnost od, podle pater v obchodním domě v New Yorku. Takže, takže i tam dochází vlastně k vyjednávání tomu, toho, toho, jak se kde mluví. A takže to, takže to, tohle, i ty gramatické vztahy jsou se vyjednávají. Stejně jako správné používání slov a taková věc. To všechno je předmětem vyjednávání. A já to poslední Takže to jsou všechno, ty se na úrovni diskurzu, tak my si asi nemusíme hmm. pokud jdeme ze spodu. Pro no tu kognitivní, kognitivní pojetí diskuze je vlastně prostě diskurz, jak jsem říkal, vědnávání, ale hlavně integrovaný mentální prostor, že jo, ve kterém probíhají procesy pojmové integrace tady na úrovni významu i na úrovni gramatiky, když to rozdíl jako je jenom operativní pro nás. A jsou to hlavně teda operace proclace a komprese, a tím se vytváří diskurzivní prostor. Že jo. A důležité je z té gramatiky, že, že ty konstrukce fungují na všech možných úrovních. Jo, děkuji, to je celotný nápad. A, a pro diskurs, prostě vlastně pro texty, jakéhokoliv rozsahu, a fungují to vlastně i na diskurzu obsáhle, to znamená, že někdo napíše knihu v 16. století, někdo jiný napíše o tom, o tom knihu ve století 20., tak stále neustále to vlastně, můžeme o to třeba hovořit jako o jednom diskurzu, že? nebo o jedné konverzaci to na obsáhlých cílů. No a já teda jenom to jako chci ilustrovat několika příklady. A, tím už, a já teda to jenom rychle pokusím, pokusím co nejrychleji. A dejme tomu, já jsem dělal takové srovnání některých koreferenčních jednotek angličních a češtině. A tady budu mít jeho aby to zrychlil. Ale měla se tady konstrukce totiž, takže tomu to slovo. A když se na ně podíváme jako, jako na konstrukci, tak se můžeme jednou jedinou použití. Tady větu nahoře máme, osobi, tak teda dě, několik dě, kousek textu. Kriminalisté nevylučovali možnost, že motivem útoku nebyla raslá nenávist, ale vyřizování osobních účtů. Členkou party skinheadů totiž byla dříve dívka, která byla v tobě útoku toku syna na Kováč a byla syn dala no. no a když se podíváte na angličtinu, tak vidíte, že tam tenhle, ten, že tam tenhle ten, e, v tom překladu to slovo totiž vůbec, žádný kolen slova totiž nenajdete. No. no a to je docela zajímavé, protože když jste překladatel do angličtiny nebo z angličtiny, tak. Víte, že, že to je to těžko překládá. Já jsem měl takový malý paralelný korpus, je to slovo totiž 26krát, 15krát z toho nebylo vůbec, nebo prostě nebylo, nebylo vůbec, a ty zbylý bylo přeloženo vlastně několika různými slovy. No a nám se, a ukazuje se, že to slovo totiž má význam nejenom Tedy význam toho kauzálního vztahu. Že, prostě jako že to není ekvivalent slova protože. Jo, to znamená, to totiž má nejenom profiluje, nejenom profiluje ten význam kauzální, tedy kauzální vztah mezi dvěma nějakými jevy, nebo dálostmi, ale také, ukazuje, také, také profiluje přístup toho mluvčího a zdůraznuje, ten vztah těch dvou, těch dvou, těch dvou jevů a, a, a v podstatě jaksi pochází tam něčemu, čemu já říkám modální prozodie. To znamená, že, že, to, že, že to slovo přidává na významu a právě nefunguje tam ta kompozicionalita. Jak, jak v tom praktickém smyslu to znamená, že to není jenom. Nemůžeme to pouze logicky znázornit vyplývání, nějakým vlastně symbolem vyplývání. Ale je tam právě taky důraz toho, že ten mluvčí se snaží nejenom, že popisuje ten kauzální výraz, ale že na něj i upozorňuje a, a navazuje s ním bližší vztah. A to je vlastně součástí do konstrukčního významu, že zatímco v angličtině, třeba, nebo, nebo i v češtině, protože se profiluje jenom ten logický stav. Jo? A pak má teda samozřejmě ta konstrukční je teda i, i, složi, i, i, i teda na formální, má tak nějaký součást. No, a teďka, když je to z obecní, tak můžeme na to úrovni diskurzu prostě najít, můžeme se podívat, můžeme prostě postulovat i takovou věc, jako by konstrukci. Která vlastně není jenom fázená jedno slovo, ale je to jenom vlastně by kauzální, kohezní harmonie. Já jsem přeskočil, já jsem, měl, já jsem chtěl mluvit trošičku o kohezivní harmonii. To je pojem od Helideje z 70. let a, a od jeho spolupracovnice Hasan, já jsem z Indie, jsem se jmenuje, první jméno. A, a, a ta, har, ta kohezivní harmonie je v podstatě soubor nutných, nutných, nutných vazeb v textu, aby ten text, byl, aby text mohl být celkem. To znamená, jaký minimální nutné vazby, A to definuje takhle, jako více jmenuji. To znamená, že to je ta, to je ta kohezivní harmonie. Takže my z té konstrukční gramatiky, a tohle jenom jeden příklad těch možností, můžeme se na to dívat, na tu kohezní harmonii, Kauzální změn, jako na konstrukci. To znamená, jako něco, jako, jako věc, jako konstrukce, která má velice schematický a symbolický význam. Jo, to znamená, která, ne, která není prostě a nemá žádnou forma a, a nemá tady nutně eh, jednoformální zobrazení. A ten konstrukční význam je takový, že to je profilace všech možných kauz vazeb kauzální koherence, a navíc se, se v něm profiluje taky semantická prozorie důrazu, a já nechci semantická prozorie, anebo postoj. A konstrukční forma může být tak, tak, proto, protože. A taky v tom hraje roli český úzus eh, omezení opakování, to znamená často se, říká jsem mu elegant variation, to znamená variace v textu za, za, za účelem elegance výrazu. To znamená, že velice často se v textu ukáže, že se opakují věci, nebo odkazuje se na něco slovem, které se tak úplně nehodí, ale udělá, dělá se to proto, aby se to neopakovalo stejné slovo, prostě s z těchto stylistického důvodu. A takže to je tam důležité, že často se pak v ekvivalenci nacházejí slova, která vlastně v podstatě ekvivalentní, normálně nejsou, ale, ale jenom z toho důvodu té variace se, se zekvivalentní. A takže to je teda při, ukázka teda, konstrukce jaksi nadvětné, a v tomto případě která má, jaksi odkazuje na žánr a na takovéhle věci, a která asi vlastně vstupuje do toho procesu intek, pojmové, pojmové gramatické integrace, uh, když se použije třeba, tomu, to slovo totiž. A takže, aby ten text, nebo, takže, aby ten text mohl fungovat jako text, tak vlastně musí na něm být aplikována i ta správná harmonie, kohezí. Jako No takže teda závěrem, teda závěrem, eh, co přináší kodnotní lingvistika pro studium diskursu. A to je teda ta celá, to, to všechno o čem se obšírně. To znamená, že je možné integrovat jednotky z různých úrovní, není prostě to všechno stavět foném, sladika, foném, morfem, lexem, slovo, nevěta, že jo, dále. Eh, že se teda ma maže se dichotomie mezi diskurzem a textem, Semantika a pragmatika se vlastně stávají jedním a tím samým, není tak vlastně si nutné vlastně mít celou speciální oblast bádání, samo tak syntax. No a uvádí se nějaký jistý eh, kognitivní a psychologický realizmus, čím se vlastně mysl, myslím jenom jen a to pouze to, že se do gramatiky vnáší ten význam, to, že, že to znamená, že gramatika se nestává něčím, co je odlišné od semantiky, ale vlastně víceméně celá studium, mezi té studium významu. Což v kontextu psychologie měl být velice atraktivní, že? Vlastně uh, minimálně, pokud odhledneme od té, uh, aberance uh, jistého typu kognitivní psychologie, kde teda se hovoří uh, a teorie různých teorie modularity, tak pokud se podíváme na jako nebo konstrukční psychologii, nebo třeba, já z toho potom to, nevím, nebo třeba že to, jak pojetí kognitivní psychologie, jako o něm psal Jerome Brunner, tak je tohleto pojetí velice, velice přínosné. No ale myslím si, a proto je to myslím, že to jednoho oblast, studium diskurzu nebo teda těch jevů celo, vel, velkých textů, dlouhých textů a diskurzu všeobecně, má veliký přístup, přínos pro klidnění lingvistiku a stejně tak i přínos pro psychologii nebo kognitivní studium všeobecně. Protože se tam objevují spousta jevů, o kterých se velice často nemluví. Tak jedna věc, o které se samozřejmě mluví velice často, ale je velice důležitá, pokud jste diskus, znamená, že význam je aktivní proces. Není to něco, co jak se, se odehrává pouze automaticky, když to taky. A vytváření to významu se odehrává v procesu společenských interakcí. To znamená, když se mluví o jazykových jednotkách, tak musíme jim opírat jejich sociologickou realitu nebo interakční realitu, se, na to se často zapomíná. No, ale no a taky jazykové jednotky jsou vždycky součástí textu. vždycky prostě, když třeba je tvořeno slovo a tak i to je text, že? vždycky součástí jako diskurzu. A proto musíme vždycky zohledňovat taky textovou, ale to, to, že třeba, ta, ale ta, uh, ta stylistická variace najednou prostě mění <laughs> pravidla hry, že? Takže, takže pokud my si jsme vědomi toho, že když máme, Takže pokud jsme nejsme vědomi toho, že tak, že to může docházet jenom, třeba některé slovo se použije jenom proto, že už se předtím použilo nějaké jiné, které znamená něco více podobného, tak si můžeme myslet takové velice odlišné věci o tom, tom slově, takže je důležité prostě vidět tyhle tu ty, ty textovou realitu taky toho slova. A to je podobné, mimo, a tady je, je, tato je inspirace trošičku z Halidejovy s systemické funkční lingvistiky, O třech funkcích jazyka i ďalčín, což byla ta psychologická interakční, což byla ta sociologická a textová funkce, což byla tady ta textová realita. No, no a nakonec, otázky do budoucna. Co teda? Zásadně to teda velice, jak, si, jak se říkám, vždycky širokým štětcem jsem tady nakreslil ten obrázek. Uh, a, a, Spoustu věcí, samozřejmě, je tam spousta drobných problémů, nebo detailních problémů, o kterých jsem se nezmínil. Tak první, o kterém jsem samozřejmě už zmínil, a to je ten problém těch mentálních reprezentací, o kterých já si myslím, že bychom ještě neměli moc mluvit. Ale jedn, dříve či později se s tím budeme se vypol, nějakým způsobem vypořádat. Já jsem tady hovořil o těch omezeních, nebo o těch tedy omezeních. Procesu, integrace. A to je studií, na samém počátku, takže teďka se to víceméně zatím se to nechává, tak jak si e, stanou přesně, co se ve skutečnosti děje, jak ta integrace přesně probíhá, protože je tak složitá, a masivně paralelní, nebo jak Takže e, o tom je nutné, teda o tom, tam se očekáváme je třeba ještě z konce další práce. Pohváha individuálního rozdílu mezi prostě mluvčími, nebo osobami, jednotlivci, e, je nutné velice podobně zkoumat, protože já si myslím, že tam pravděpodobně bude víc rozdíl, než si myslíme. Tradičně se říká, jazykový systém, a ten všichni máme. Myslím, že jsou někteří naučí lépe, jiní hůře, ale je to prostě jeden jazykový systém. A, a když už se ho naučíte, tak ho všichni ty věty prostě v té hlavě postaráme stejně. A já si myslím, že právě tak pokud, do, do toho, pokud je opravdu. Pojemová integrace tak integrální část povahy jazyka, tak si se, se nakonec musíte k tomu ten, že nemáme všichni ten jazyk stejně, že, prostě, že, že, že tam bude něco nám složitějšího. A jak přesně to nevíte. A už jsem taky mluvila o další, že musíme zjistit, jestli to vůbec tohle, co se dozvíme o jazyce, tímto tím způsobem popisuje ho. Je Jakým způsobem je to možné aplikovat v různých kontextech? Takže třeba ve jazyka psaní normálních prostě gramatik užitný. To třeba, Takže ve výjimce jazyka to užitečné je, protože samozřejmě tam už se ty konstrukce používají století. Jo, takže ty konstrukce samotné jsou nic nového, které na nich že se nemusí zahodit leta práce třeba v lingvistice. Psaní gramatik exi a, existují angli gramatiky angličtiny pro studenty, které to možná znáte, že je Angličtina od A až do Z, kde jsou vlastně ty konstrukce vypsané docela jako ne všechny, ale je tu celá řádka, když jsou určitě anglicky to není špatný způsob, jak, se, jak, si, jak, jak prostě používat gramatiku. Spíš než abyste si museli pamatovat ty kategorie a hrát to různý, prostě na zjišťovat syntax morfologie, tak všechno to je Podle konstrukcí se řazení jako ve mm. uh, Velký problém bude samozřejmě, jak se tohle v korpusové investice, O otázkách strojového překladu, vyhledávání a umělé inteligence. Tam se tyhle ty přístupy ještě v podstatě nepoužívají. Je projekt, který že vede Charles Fillmore v, v Kalifornii, nebo je to mezinárodní projekt, který je vlastně říká se Framenet, A tam vlastně oni se snaží už podřádovat velý vlastní rámců modelů. Ale to je pomalu, a je to není tak zcela. Přesně teda v rámci této teorie. No a taky je nutné se vypořádat s tím, že přestože teda, jak jsem se zmínil, ten čomského popis jazyka nepopisuje v podstatě nic moc zajímavého jazyce, kromě toho teda to, co on vlastně ten jeho popis sám vygeneruje. Že? Ale popisuje toho docela hodně na druhou stranu. Takže by bylo zajímavé se teda podívat na to, jakou vlastně roli ten to, to ten tenhle obšírný popis, Hraje v tom celém tom systému. To znamená, je to, jaký je ten vztah těle těch toho přístupu konstrukčního, kde vlastně máme jeden vlastně, obrovský inventář, tedy je sice strukturovaný a přece no, no inventář, a kde máme systém jeden vlastně, nestrukturovaný seznam jednotek, nebo velice povrchně strukturovaný seznam jednotek, a velice strukturovaný a omezený seznam pravidel. Takže to by bylo. Zajímavé, je nutné se nějak s tím. Neří, ne, já myslím, že nelze jenom říct, protože ten Čonský to naprosto zvoral, nebo všichni ty ostatní, jako ukazal, a takový lidi, naprosto zvolali. Tohle také je to správně, myslím, že musíme se pořádat s tím, když tyhle ty jevy byly schopný popsat, tak těch jevů jsou schopni popsat celá hodně. Tak co to vlastně popisuje? Co to vlastně tady popisují? Tak? Co to co vlastně tam vlastně nachází? A tak to myslím, že je potřeba teda nějakým způsobem, nějakým způsobem do toho konstrukčního týstku integrovat. Nebo nějak to minimálně reflektovat. No a tak to je teda všecko. Děkujeme. A, <laughs> a ty jsou v oblasti výuky jazyků. Najdete spou ne, je minimálně jeden přístup vlastně v podstatě v oblasti učebních stylů. A tam myslím, že se, uka že se prostě teda ukazuje, že jsou lidi, kteří se učí věci, kterými bychom tradičně přepokládali, že se všichni naučí stejným způsobem úplně jinak. Jo, a, a v podstatě už jenom takový základní mezi indukcí a dedukcí že někteří lidé přistupují problém induktivně, a tak to myslím, že už je, je indikace toho, že pravděpodobně i v tom jazyce to bude nějaký podobný způsob fulbora. Když si vzpomenete na ty Millerovy pokusy, kdy on měl, nevím, jak, jak si to říkáte, sněhle, když on měl ty, že ten formální jednoduchý jazyk a předkládá, předložil to něko, některým lidem, jim dal za úkol, nejděte pravidla, dal jim prostě soubor jako formální, jako A, A, B, D, B, B, A, a tak tohle je soubor věd primitivního jazyka. A skupině lidí řekl, naučte se, je nazpaměť. A druhý skupině lidí řekl, najděte v nich pravidla. A potom jim dal jiný sobor, věc z toho samého jazyka, podle pravidel. A zjišťoval, která skupina bude úspěšně jim učovat, jestli jsou ty věty správný, nebo ne, podle toho jazyka. A ukázalo se, že velice pouze smírnou převahou ta skupina, která se učila učila nazpaměť, byla lepší. Jo. Ale jenom velice smírnou převahou, to bylo prostě 55% jo, a takže tady už se, takže se Takže evidentně je možné k tomu stejnému úkolu přistoupit zrovna úplně odlišných úhlů a dosáhnout téměř stejného výsledku. Tak to nějaký přijde jako zajímavý, takže, a, a pokud teda někoho prostě učíte cizí jazyk, někoho cizí jazyk, nebo učíte teda studenty, takže zjistíte v těch případech, že, že to není vůbec jako tak, jedno, tak jednoznačné, jak ty lidi potom nakonec ten jazyk používají, jak docházejí. Když se jich ptáte, jakým způsobem vygenerovali věty, nebo dali věty do tak to nedělají stejným způsobem. Ne? Takže je spousta jako indi, indi, indi, indicí toho, že to že takové budeš, tam ty vlastíly budou, ale nikdo to nestudoval z hlediska linguistiky, no, Já Mám také dvě meta-otázky. Mm -hmm. Začním asi tou výzoru, kterou mám. -hmm. Dá se poďme právě metální a a psychologického reality. My tu jako velmi vehementně si sa vyjíbali ažíkoľvek asociáciám s vytvořeným realizmům. Co bytě přijde s podivou, protože na jedné straně si myslím, že také dnešní argumenty jsou už dávno v a nikdo jich neběl jít vážně. Ale na tom <laughs> a, Ale za druhé, jako zdá se mi, že ten imperativ dnešnej, povedzme, kognitíve navladenej psychologii je taký, že že ten neuromateriál nám dokáže dokonca nejen indikovat to, co děláme v psychológii, ale dokonca ponútať psychologicky relevantné informácie. A tak je, čo robí dělá Mačandra, nebo jiní prostě začali neurologicky a skončili k psychologii. Nejde, ten proces je opačný, než by si normálně myslel. Nehledají psychologické procesy, mají nějaké neurálne data a hovorí si, u uh, tak to je mohlo psychologickú interpretáciu, psychologickou interpretaci, že to má nejaký... A tu se mi zdá, že prostě, když teda nenajdeme nikde v mozgu pojmové, interpům, pojmové presahy nebo pojmové rámce, tak to je jako dlouhý Takže proč to nerobí prostě naraz doby po e, Proto, Protože když se to snažíte dělat, tak potom buď to prostě zmasíte jedno nebo druhý e, do obrazu to, to, toho druhého. Jestli, jestli my, jestli my to znamená, že prostě teďka když prostě budeme mít, když prostě budeme mít jako, vezmu čomský nějaký stromečky, jako je jazyky prostě stromečky, že jo? A tak budeme hledat v tom mozku ty stromečky, Ale když se podíváme, když prostě najdeme v mozku nějaký struktury aktivace, dejme to že nějaký prostě ty zóny, že jo? Tak, tak, tak budeme hledat ty potom v jazyce, že? A problém je, myslím, že že je zcela dobře možný, a to já jsem to mluvil ten na podzemí, se izomorfie, a taková ta, meta, taková, takový ten, taková, ta analogie, kterou vymyslel linguista Sidney lem, je to, že když máte teda pastu, s pastou na zuby, a vymačkáte z ní a máte z ní takový váleček té pasty, že jo. No a on takový, takový vtip se říkal v Americe o studentech jedné neprestižní univerzity, že jeden měl prostě telefonovou práci, napsal telefonovou práci o tom, jak je, jak je možné, tu tubu je asi vlastně zpátky nebo teda ten váleček zpátky do se do té tuby. Jo? Protože přece samozřejmě ten problém je teda, jak je tam ten váleček v té tubě nahrovaný, když se z té tuby dostává. A my víme samozřejmě, že, že tam není nic takového, nic podobného tomu válečku. že Tam prostě žádná izomorfie mezi tím válečkem mezi tím výsledkem a tím, co je uvnitř. Prostě neexistuje. Jo? A tak samozřejmě je to tak, to je tak primitivní příklad, že si to můžeme zavrhnout. Já si myslím, že to. Ne, že je to nebezpečí prostě, že se budeme snažit dělat to přesně. Protože co já, jako o neuropsychologii, nevím skoro nic, nebo, ale co jsem jako tak čet, na co jsem se díval, tak ten dojem je, že se v podstatě toho být jasně málo. A, a, je, a, takže, a třeba Lejkov teďka, teďka mluv pracuje na čím, čemu on říká neurální lingvistika. A já si osobně myslím, že je to ještě předčasný, napsal už 800 letech článek o lingvistice a neuronových sítí, ale myslím a kde jako v podstatě mluvil o tom, že teda přesně o tomhle, o, tom, o čem mluvím já, že prostě ty neuronomí sítě se budou muset vyřešit, ty ještě nejsou na té úrovni, ale že možná nějakým takovým způsobem to ten jazyk potom modelovat, ale že teďka ještě na to moc brzo. Takže já si myslím, že prostě stejně tak je ještě brzo prostě hledat tyhle ty struktury v mozku. Další příklad jsou ty například ty věci jako afázie, že kde vlastně, že to vlastně je jak Opsom, prv, jako jeden z prvních, Používal afáze jak jako doklad toho. No ale co jsem, co, jestli jsem to dobře pochopil, tak jsou samozřejmě ne, uh, různí neurologové a, a ukrajinský scientist, který, který říkal, že vlastně každá afáze je individuální, že, skoro, jo, že je těžko je používat, že je těžko teda z nich u, u, u, uvádět systémové výsledky. Takže tam je, jasně, že tam je těch problémů jako ještě celá řada. A není vlastně, že třeba, když se rozumí takový ty centry jako Brokovo a Vernika, a centra, a takový. Tak vlastně v podstatě na nich se zdá se, co, se, jsem, co jsem se ptal, když měl, měl ten slavný moskový vědec český, ne přednášku na pražské můžu, kouška, jsem se, nebo, nebo někdo z jeho týmu, ptal, tak jsem se ho ptal, je vlastně, no tak, co, co se ví novýho, že my už prostě sto let mluvím o těch varnikov a Brokově centrech, co se o nich ví nový. A on říkal nic. Možná, teda, že to vlastně nejsou centra, že tam, že Bůh co to je. Jo, ale víme, že to když není zapnuté, tak tak se něco stane. Ale vlastně jako, ale nic, ale nic prostě se, se ní nevíme. Takže já si myslím, že, teda ten, že prostě těžko se toho vidí tak těsně málo. stejně tak spousta těch prostě ty experimenty, co se týče pozornosti a kognitivního jak s, kogni, k, paměti, co se týče kognitivního zpracovávání věd a, a takových věcí, tak jsou vždycky záleží na poměrně primitivních analogiích. Takže my si myslíme, když třeba někoho by to pochopíte rychleji, a rychleji zmákněte, to je prostě nezerník, tak, tak z toho prostě uvozujeme docela velký závěr. Jo, oni sice to sice hezky vidíte, dá se to prostě no, podchytit, aby se ukázalo, že to teda je způsobem, uh, způsobem zopakovatelný a tak dále. Ale co přesně to znamená o mentálních reprezentacích jazyka, myslím si, že ještě moc brzo je to z toho takže myslím, že uvodit. Takže myslím, že ta práce je užitečná, že se má, musí se dělat víc, ale já bych rád prostě ještě to nespalo do toho popisu jazyka v této fázi. to je teda moje tak si mal na tu otázku. A druhá téma je teda výokáš A to je, že já teda co to je význam. <laughs> jako, to se mi prostě zdá, že se ten pojem významu, uh -huh. ale význam významu natoliko rozmělnil, že už teda vůbec není jasné, co to je. A teda. A když se tam máte tomu triviálnemu příkladu s nedelkou, královnou, čokoládou a autem, tak se mi zdá, že jako naopak, pojem neděje je tam úplně jasný Len to ukazuje, že auta, čokolády a tam bylo třetí, jsou jiné předměty. Mm -hmm. Prostě hnedá, je tu, hnedá, jinak ty tři věci nemohou být tak vidíte, jak to mám ale Musíš to rozmyslet, že si zamyslet, a tím mám tam v záříme, ať to ne, to, je, to o tom není pochyb. To jako o tom já, o tom já jako. Protože já jsem říkal, že já jsem myslím, že ten význam je poměrně neproblematická záležitost, Ale, ale na, na druhou stranu obsáhla. To znamená, že že, že ten pojem hnědé. Třeba hnědá, hnědá je, hnědá, je, hnědá, hnědá, Tak to jako o tom, o tom jako nechce se spořit, Ale že prostě v obecném kontextu že, že, že, že ten význam, co už to soudněl, je prostě je mnohem složitější. Jo? To znamená, že, a že vlastně my se my k němu máme pouze v těch jo, možných různých přístupech integrace. Jo? To znamená, že vlastně v podstatě to, to znamená, že, to, že, že kráva, auto, prostě není možné popsat takým způsobem. Jo? Není prostě klasickou paradigmatovou logikou, prostě vlastně v podstatě neopisuje o tom procesu významu, nebo vytváření významu nic zajímavého pro lidi, který zajímá. Jazyka jeho používání. Jo, takže, takže já jako si nemyslím, že ta hnědost je nějak problematická. Já si myslím, že naopak, jako ta hnědost je mnohem méně problematická, než, než se třeba v filozofii analyticky o ní mluví. Jo, že není vůbec zdaleka vůbec není tak nutný prostě nějakým způsobem vytvářet nějaký scénář o tom, že prostě jak se to používá, že to vlastně v podstatě není tak problematická záležitost. Ale problematická je ta kompozicionalita, ta, ta, ta otázka té ta integrace. Takže, takže o tom, takže o tom jako chci vlastně. To tím myslíme, tak možná, že jsem to nechtěl. Já jsem to to nemá smysl, vždycky jenom vystupuje nějaké zprávy zkušenosti v kontextu nějaké konkrétní věci. No, to znamená, nemá smysl. oni tomu nějaký nějaký nebo ta logika prostě dělá, protože jim se zjednodušuje práci, že jim stejně jako ten, prostě ty se jsou úžasné čítat jazyky, tak, nejde nejde prostě bláční, ale... měl mnohem měl, měl, větší přínos matematice, teorii grafů než těch investice. Hmm. Jo, takže ta, ta, to je Stejně hmm. tak jako Lejkov má obsah, on vystudoval prostě formální jazyk, logiku. On má v té knize své obsah, ale kapitoly o tom, že vlastně říká, to všechno logika je výnikající, akorát prostě nepopisuje jazyk. Popisuje logiku. Jako prostě svůj vlastní svět ale ne to jak funguje jazyk. A to je na tom důležitý věc. Takže já nemám úplně otázku. Já mám jenom opačnou perspektivu na že Říkáte, že uh, ty tradiční formální popisy, a teď nemyslím, nemyslím uh, čistě formální lingvistiku, ale lingvistiku, která. Teda studuje kategorie uh, na určitý úrovně abstrakce, to jako jsou podměty, předměty, slovesa, eventuálně pravidla, uh, který se nezajímá skvály, tak uh, podle mého soudu tohle jsou ty nejzajímavější věci a ne významy konkrétních konstrukcí. Mně připadá, že ta perspektiva, kterou kladete, uh, vede k tomu, že budeme mít obrovskou hromadu faktů. Uh, ten prostě inventář, který není vůbec nějak strukturovaný. My přece víme, že existuje, existují určité struktury. My nevíme nic moc o tom, jak ty struktury jsou reprezentovaný. A já tedy jako kognitivní psycholog jsem vlastně hnaný tím, že mě zajímá, jakým způsobem ty struktury jsou reprezentované nebo jakým ty struktury fungují v jednotlivých městě. Ale a, jak ta moje perspektiva, tak ta vaše perspektiva mně připadají, že jsou. Svým způsobem by proto dala analogie v, a, v tradiční psychologii, nebo ve, ve dvou způsobech přístupu k člověku. A jedni jsou, jsou psychologové, kteří se zajímají o to, a, proč je někdo nervózní než někdo jiný. Zatímco jsou psychologové, kteří se zajímají o to, co to je nervozita, nebo je, a, v čem jsou vlastně všichni ty lidi stejní. A mně přijde, že to jsou u, u, u, dvě perspektivy na jazyk, které jsou neustítně komplementární, protože a, řada kognitivních lingvistů, jak ty, o kterých jste mluvil, tak Adele Goldbergová a další, Divon, poukazují na slabiny toho čumstělského, takového kategorického Jazyku. Na druhé straně neexistuje existuje velmi málo lidí, kteří by, který by jako nějak radikálně smazali ty tradiční výsledky, byť přeji existují, ale většina lidí uzná, že tyhle věci nějakým způsobem a na nějaký úrovni existují pro některé ať už teoretiky nebo které nejsou zajímavé. já se třeba zabývám osvojováním jazyka, to znamená, ne vlastně dítě jazyk, či ten mateřský jazyk, a tam se dlouho, dlouho intenzivně hledali takové ty obecní struktury a během 90. let uh, daleko vzrostla vlna lidí, kteří jsou inspirovaní tím tím konstruktivistickým přístupem, který teda poukazují na to, že ty děti se daleko zvíří citáty než nějaký abstraktní pravidla. Ale i tyhle lidi souhlasí, že ty abstraktní pravidla nakonec vzniknou. Protože dospělý člověk nemá problém s světou bezbarvé, zelené myšlenky, rozruženě spaly a tak dále. A teď vlastně v tomhle podpůboru, nebo v týhle je se přelévá debata o tom, jak, jak teda vznikají ty abstraktní struktury. A já to uvádím jako příklad toho, co v mě připadá jako zajímavý problémy je z těch extrémních stanovisek, jo. Já, já se vám naprosto souhlasím, já jenom řek toho řekl se, tak zaprvé teda třeba ten poslední bod, je, myslím, se, o něm se často se nezmiňuje, já si myslím, že je důležité, že to co jste řekal, tak já si myslím, že je nutno potřeba v tomto přístupu, který se nám že o je nutno potřeba víc mluvit. To znamená přesně to, co jste mi říkal, že to, co ty nějaké abstraktní struktury, že znamená ty, eh, ty, jo, ty abstrahované pravidla, eh, tak, ty, tak ty prostě jakým způsobem zjistit. A ta otázka je, a to právě to ta další otázka, pro je kolegyně taky, Znamená to, že všichni nakonec dochází docházíte stejným abstrakcím, že? Když se třeba podíváte, já to osvojování jazyka toho moc nevím, ale třeba když se podíváte, že už v těch 50. letech, když byl to Language in the crib, Jak tam ty děti přeříkávaly ty pravidla před spaním, že? Vlastně si procházeli ty dramatický paradigmat. že? No, ale, ale ty paradigmata, oni se procházeli, tak jako prostě, ne přesně, ne jako z gramatiky, že? Ale prostě tak, jak se jim to, jak se jim to v té hlavníčce zrovna uspořádalo. Takže, takže jako k nějakým takovým, k něčemu takovým tam určitě dochází. Tak, e, a já myslím, že to je velice důležitý proces, o kterém se navolí vůbec nikde dneska. A já o se snažím mluvit pořád a přemýtlet pořád. A to je proces té hypostáze, To znamená, že jak nějakým způsobem přivízt, jakým způsobem teda se zase do, na, na povrch právě tyhle, tyhle schematické abstraktní struktury. Takže to, to myslím, že je důležité, že se o tom vlastně moc toho neví. Jenom, co já, s čím jsem si já jistý, že to hraje mnohem větší roli, než si, kterou, než, než si myslíme. Než, než, ne, jo, protože si teďka si o tom nemyslíme nic. A, a, ta druhá, a, a, a ještě jako, a ta druhá věc, co říkáš, je nebezpečí ten inventář byl nestrukturovaný, ale což je tam důležité, je, že je vysoce strukturovaný. Ale strukturovaný je pojmově. Jo, a to znamená, že ne, že není strukturovaný do jednoznačného prostě Stromů, že to znamená, že máte větev sloves, pak větev v podstatných věnech, pak větev tohleto a že to prostě všechno. Ale, ale že teda ty struktury jsou spíš pojmové. To znamená, že ta že, že, že strukturace není jednoznačně symbolická v to tom smyslu tradiční. Takže to je, takže tam, a já teda, protože jsem mluvil o opravdu o těch extrémních příkladech, tak jsem jako ne, neuvedl žádné příklady té strukturace, jak by to mohlo nějak strukturované. Ale jedno z toho je, jedno to je třeba právě to, že Uh, některé, některé ty konstrukce jsou prostě, jak se mi nadkonstrukce, že obecnější než jiné a že se teda skládají, různě skládají, že mají různé vztahy, takže o tom, o tom není pochyb. Že? A potom, když nakonec to budeme chtít napsat gramatiku jazyka, tak prostě nemůže celá vypadat. Já jsem říkal ten příklad toho líče, že tam má to angličtina tak ale celá gramatika angličtina dobrá nemůže, že by byla prostě nesrozumitelná by nám těžko přístupné, Takže, takže jako o tom není pochyba. Když se podíváte, kde někdo píše kognitivní gramatiku logičtiny, zrovna první nevím, nějaký po Němci, a já jsem z toho vyjádl ukázský kapitolu a ono to vypadá jako normální gramatika v podstatě. <laughs> takže, takže, což si myslím, že není vůbec ale špatný, že to je vlastně jedna ze silných stránkách tohoto přístupu, že neodvrhuje že, že ne tradič, ten tradiční gramatický popis. Takže sem. O to je taková jsem. Ne, já jsem terminologický Hypostáze myslíte něco jako emergence, nebo něco Hypostáze to emergence, ale není to jen smyslu, jako, že tam něco se vynořuje, ale že něco, něco se jaksi vyrvá na povrhu. Původně Bloomfield použil ten teraporem hypostáze na použití jazykových jednotek s významem jejich použití. To znamená, jak jsem tady říkal příklad toho, mě nezajímají ty tvoje ale, jo, nebo v čeště pozdě bych honit. To jsou příklady hypostáze, že máte to bych, jo? Jako, že prostě vlastně ten význam toho slova bychá, nebo to tvoje ale, je vlastně to použít, běžné používání, nebo ten význam, v podstatě v mé terminologii konstrukční význam, konstrukce ale, jo? No a tohleto já se zlím, že je mnohem běžnější vězice, než se, než se, než se běžně předpokládá, protože prostě tohleto podíváme stále. Třeba například v humoru. Jo? Dvě, že prostě, e, když třeba například právě příklad toho, e, že jo, muži mají rádi ženy, které poslouchají, tak tam došla kůpostáze a hypostáze toho, že ve slovníku má to slovo poslouchat dva významy. No to znamená, se, jak se ta, ta, ta, ta stru, vnitřní strukturace jazykového systému, a já to možná říkám systému Ozovka samozřejmě, se najednou přivedla na povrch a stala se předmětem diskuze. že a předmětem docela, docela hlasní taky národní diskuze o tom, jestli prostě třeba o, o, o, o právech žen a o prostě genderové politice, to se o tom mluvilo v té době. No? Takže, takže tak to poměrně jednoduchá gramatická slovní říčka najednou vedla ke společenskému jaksi, jevu, takže, jo, i psychologickému, i společenskému. Jo? Takže to taky jako, myslím, že, že je důležité, myslím, že bylo důležité se na, na to dívat kropěji. když jsou běžtí ty češtího gramatiky, takže a teď tím také jako rozumím, jako mm. jen trošku, takže se bych jako nějak s nimi snažil vodrádět, ale bohužel to prostu nejde. Já se na mluvě pochopušte, že když bych se představil ty češtího gramatiky jako jako vlastně takovou takovou dvouice, kde na jedné straně mým nějaký nějaký nedůvědnou nekomičný jazyk, prostě možným možný těch, těch, těch, těch nebo symbolů. A pak budou mít nějaké pravidla, tak to jako funkce, kterýho děkám je to matur. A tak, potom si tu struční gramatiku, si teda můžu představit takový něco, co je inocenou. Teda nějaký inventář, který je nějak jako Strukturovaný, teď si budu vešlet, prostě tím to takhle, že jsou tam nějaký, no, no. že to není jednoduchá taková, to no. se A je to možné chápat tak, že tady v, tý, v tom strukturovaném inventáři, teda, ty jeho jednotlivé prvky už zároveň sami, nebo aspoň některý z nich, určují, jakým způsobem se z nich budou konstruovat nějaký. Jo, no, přesně tak, no. No, v podstatě, je Ty to fakt mám líp, na kategoriální gramatika, že ta kategoriální gramatiky, takže má, takže, jo, já jestli, jestli, jestli znáš kategoriální gramatika, to funguje v podstatě takhle, že, že, že máš prostě, třeba jmenou frázy, takhle máš tady takhle dvě vlohnítka, jo. jo, nebo to respektuje, ne, ale frázi, takže může mít prostě NS a N, takže jako, tohle je vlastně můj zápis, zápis fráze, jo, která, která má tady je zapsaná tak, že se může zleva spojovat s, s, s formou předmětovou a subjektovou a, a zpráva s objektem. Jo, a to je vlastně zápis na gramatiky že jo, z toho z původu, z toho. Takže, takže takhle vlastně v podstatě lze uvažovat jako sítí, že více spolu v mnohem složitější způsobem, neformálním způsobem, masivně paralelním způsobem nebo gestaltovým způsobem, tyhle ty informace nesou. Ale ty informace v nich nejsou, myslím si, že není o nich možná nutně a prioritně hovořit jako o informacích, které jsou určené k omezení té jejich integrovatelnosti. Takže v kategorinách gramatikách to tak je. Že to má, že, samozřejmě potom z kategorální gramatiky se potom že, pod, podobný způsobem se rozvíjí do gramatik, že vlastně Pak už máš celý prostě. Vlastně, Tohle celá je vlastně, vlastně zastoupený celou vlastně, škálou rysů gramatické a, a který potom je možný unifikovat, tam jsou pravidla unifikační. A, a, takže vlastně, vlastně každá jednotka nese všechny svoje pravidla možné unifikace. A u těch konstrukční gramatik o tom není takhle možné uvažovat. Je to podobná záležitost, ale že ty pravidla, který to sobě nese. A ten celý ten problém na formální gramatiky v tom, že, musí, že mají za úkol nejenom konstruovat nový věty, ale i omezovat konstrukci nových vět. To znamená, že prostě ten členský, mnohem větší členský problém není to, jak vygenerovat všechny věty v jazyce, ale jak nevygenerovat věty, které do jazyka patří. A tohleto problém konstrukční gramatiky vůbec není. Dokonce, že existuje optimální teorie, optimální teorie, optimalitě různých gramatiky, které jsou založeny jenom na omezení, které prostě, prostě obsahují vůbec žádné prostě generativní pravidla, obsahují jenom seznam prostě omec, formálních omezení na to, co prostě není možné. Když se vyloučí všecko, co není možné, nech zbývá jenom to, co je možné. A, a to, prostě, to je podivný přístup k jazyku. No, to funguje třeba, když to funguje, to, jako, co se týče programování. Ale jako, jako prostě teorie jazyka to není moc dobrý. Takže to těch konstrukční gramatik, to, jak je jediný omezení unifikační, nebo teda omezení té integrace, je daný naším významem, že naším schopností a To znamená, že je možné vygenerovat neologizmy, typu bylo byl To je, mo je možné prostě říct úplně cokoliv, pokud to dává význam. Pokud to prostě my používáme k významu. To znamená, jakýkoliv formální omezení neexistuje. Jo, prostě, protože když si. Podíváme se na Louise Carola, prostě ty jeho pásničky. Je možné říct úplně všecko. Jo? A, ale samozřejmě je zajímavé, že samozřejmě často něco řeknete a někdo to řekne prostě a řekne, to je špatně. Že jo, to, a nebo lidi o sebe říkají, no a já moc o gramatiku neumím. Že jo? Jo, takže prostě součástí toho, jak se jsou lidové teorie, a to možná tam je ta úloha těch lidových teorie o, o kompozicionalitě, A co je možné a jakých formě nejsou povolení a jak že Takže to v tom je taky hraje. Takže to myslím, jakože je vůbec, že je vlastně, důležité, že celý je to daný prostě touhou po vytváření významů. No, to, to je ta a to jediný trysí. A, a, a s tým potom dynou ty omezení. Takže, takže vlastně je možné vygenerovat uh, revolou, uh, krati, revolou, strukturu a i zpráv i, i, i ne, nemá smysl, že správnosti, se má smysl se pouze podvatit o tom, že může být jenom do jisté míry interpretovatelná. Prostě, že ně, prostě, někdo prostě vůbec nemě dát žádný smysl ničemu do nějaké míry, jo, a něčemu to je úplně je úplně jasný. No, v podstatě v podstatě, jo, ale zase. To je problém, který vyplývá. Je to, to se může měnit, které jste viděli? Jo, chtěl vám, přesně tak. Je to problém. A vůbec to je jenom, že když se třeba podíváte na čomskýho, co pro problém, který musí v svoji gramatice řešit, jo, třeba je elipsa. Jo. Takže když prostě posloucháme třeba Jan Hajič na říkal, nejčastější vůbec gramatickým jevem, který jsme našli v korpusu, je elipsa. To znamená, že to být, prostě nedoplnění něčeho, kde by něco teoreticky mělo být. No, ale jediný důvod, proč tam tu elipsu nacházej, je proto, že prostě všude hledají ty tektonické struktury dole. Že? To znamená, že prostě slovo jít nemůže mít teda ten subjekt, nebo, nebo že něco třeba musí mít subjekt. A když tam není, nebo ještě nějakým způsobem je vynechaný, tak je to elipsa. Zatímco v té konstrukční dramatice se o tom není nutně, nutně uvažovat jako elipse vždycky o všech těch případech. A není nutný hledat různé nějaký alfa movement nebo různý ty tematické prostě role. Někde a hledat, jak se to přesouvá. To prostě není nutné, protože to dá rozum. <laughs> to, dá teda ten, to dá ten význam, prostě, že to vychází z těch schematických výz... symbolických významů těch konstrukcí. Spousta věcí, které musí řešit formální gramatiky, jsou problémy, které zavádějí formální gramatiky. A které v prostě tom sice sami o sobě nejsou.